cu oameni spunești la Fundația George Manu în cadrul Fundației Brâncoveane, Martirii Brâncoveane. De data aceasta, subiectul prezentat în conferința Domnului Ruculae, Chiselea. Chiselea. Chiselea. Este al 13-lea atrip Cazari. Un subiect mai deosebit și mai rar expus și prezentat în, în orașul nostru. A, nu aveți decât bunăpunită de a-l asculta pe domnul inginer. Să vă urez succes! Și eu vă urez succes! Domnul <sus> Nicolau, grați de fiin, vă mulțumesc pentru acest prilej. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor din Fundația Fântului Banco Amen pentru această ocazie pe care mi-a oferit da? de-a vă învățășa ceva un subiect de istorie de istorie care zic eu, vă va suscita cumva interesul. Dacă acum câțiva timp am ținut aici o conferință despre bucurie și am sperat că veți pleca cu o mai bună dispoziție, am sperat că atunci de data asta nu vă pot promiți acest lucru, decât să vă rog să aveți destulă răbdare, sfârșită răbdare, ca să mă puteți asculta până la sfârșit. Subiectul de astăzi, așa cum a spus, este Cazarea 13 lea Triei. Cel care s-a ocupat în mod deosebit de aceasta se numește Artur Kösler. Este cartea aici, ca să vedem pe care este un evreu ungur, născut la Budapesta, era în 1905, a făcut o universitate la Viena, E jurnalist membru comunist a fost și a participat la războiul civil din Spania. Deci a fost și prizonier, stabilește în Franța și apoi pleacă în Anglia devine cetățean britanic. El, de deci, născut în 1905, a decedat în 1983. Aceasta este cartea pe care vedeți dumneavoastră. Ce însemnează, de fapt, subiectul nostru? Cazarea al XIII-lea trib. Religia mozaică comemorează istoria unui popor al cătui din 12 triburi. Simeon, Iuda, Beniamin, Ruben, Gad, Dan, Efraim, Manasi, Sahab, Borov, Asher, Naftali, care au plecat din regiunea Mesopotamică, a centrului Ur. În milenul al III-lea, au început în milenul și s-au deplasat în țara hiticilor. Hittiții erau un traci nord-gânăren. Apoi au ajuns în Egipt. De aici au emigrat în Palestina. De altfel, traci. De altfel, numele de Palestina este tot un nume trac, unui trip trac palestin, unde s-au organizat în două regate. Regatul Iuda și regatul Israel. Lucrul ăsta cred că până acum este suficient de cunoscut. După distrugerea Templului la Ierusalim de către romani, de către Titus, care era nepotul lui Tiberiu în anul 70, ei s-au răspândit în lumea de atunci și puțin mai sunt azi evrei semiți sau sefari. Majoritatea celorlalți, 15-20 din de evrei, nu sunt de origine semită, ci sunt de origine cazară și se numesc aşkenazi. Istoria cazară este considerată a fi istoria unui acest al 13-lea trib, ebraic, deși el este un popor de rasă diferită cu unul o trunică, tur turcică. Una dintre primele referii specifice la Cazar se află într-o cronică siriană datând pe la mijlocul secolului al VI-lea. Aici ei sunt menționați într-o listă de populații de regiunea Caucazului. Rețineți că în anul 448 împăratul Belantin Teodosie al II-lea trimite la Atila o solie în care se află și celebră orator Priscus. Cronica lui Priscus confirmă ideea apariției cazailor pe scena europeană, pe la mijlocul secolului al V-lea, ca un popor sub dominația hunilor, împreună cu maghiarii și cu alte, alte triburi. Justinian După prăbușirea Imperiului Hunilor, după moartea lui Atila, dacă știți la 453, s-au perindat val după val, hoarde, nomade în frunte cu avarii. Cazarii în urma lor, au invadat regiunile transcaucaziane ale Gruzii și Armeniei, prătând și ocupând însemnate zone de nord de Caucaz, supunând triburile existente cea mai derză rezistență au opus-o bulgarii. Știți că bulgari vin la cuvântul volgar, adică de la Volga. De la Volga. Deci, am întâlnit pe bulgari la Volga și au un o rezistență. <gângă> Dar, au fost, au fost uh, învinși și astfel au rămas sub suzeranitatea cazarilor bulgari. Între anii 550-650, cazarii s-au aflat sub tutela turcilor, chiar ei înșiși. Și apoi, apoi le-a venit rândul să stăpânească regatul de miez noapte, așa cum îl numeau Persanie și bizantini da? În anul 627, Împăratul Heracliu a încheiat o alianță cu Cazarii într-o campanie împotriva Persiei. Cazarii l-au ar... ajutat pe Heracliu cu 40.000 de călăreți și au cucerit capitala gruzii Tiflis, întorcându-se cu prânzi bogate. Împăratul Heracliu i-a promis regele Cazar, Zibel, pe singura lui fiică Evdochia, dar l a murit și nu n-a mai loc. În primii 20 de ani, de la căgirea, ceea ce însemnează fuga lui Mahomet de la Mecca la Medina, în anul 622, musulmanii, pentru că în Coran scria să se reprezpundească credința cu sabia, musulmanii zbâtiseră să cucerească în 20 de ani Persia, Siria, Mesopotamia și Egiptul și să încercuiască Imperiul Bizantin într-un semicerc mortal care se întindea de la Mediterana până în Caucaz și până la țărmul de sud al Mării Caspice. Între anii 642 și 652, Arabia au pătruns de mai multe ori prin defiliul Darband, de încercând capturarea orașului Balanjar, care le-ar fi asigurat un cap de pot din coace de Caucaz. În Marea Bătălie din anul 652, dintre arabi și kazari, Abdar, Raman și 4000 de arabi, au pierit în luptă. Regatul Kazara, apoi, în ascensiunea sa, au desăvârșit expansiunea spre vest până în Ucraina și în Crimea, supânând tripurile bulgari și maghiari. Deci, deci, după anul ș600. 52. Ei devin stăpâni în zona aceea peste mai multe triburi. La începutul secolului al VIII-lea, statul Cazar era suficient de bine consolidat cu administrație stabilă, cu un rege care numea guvernatori pe provincii pentru strângerea dărilor. Între 722 și 737. Au avut loc lupte între cazari și arabi, dar numai după înfrângerea totală a arabilor în bătălia de la arabile în 730, cazarii cuceresc și Gruzia și Armenia. Astfel că, uriașul clește musulman, mișcarea desfășurată în partea de vest, peste Pirinei, dacă vă aduceți aminte, a pus și peste Caucaz, în răsărit, s-a izbit de o stabilă de ambele capete, aproape concomitent. Astfel că la 730 cazari îi, îi stăvilesc în răsărit, iar la 723 la Poitiers, dacă amintiți, carol cel mare, îi oprește pe, pe Aram de a pătrunde în Francia salvând astfel Europa de invazia musulmană, iar cazarii au salvat drumurile răsăritene către Volga, Dunăre și Imperiul Roman de Ca Caganul, regele cazarilor, s-a implicat chiar în politica dinastică a Bizanțului atunci când justinian ajutat de cazari, a detronat pe fratele său Leontie. Regele Cazar i-a dat chiar pe sora lui de soție, împăratul Justinian, care s-a votezat cu numele de Teodora. A existat și un film cu numele de Teodora. Justinian a lungat pe tron, pe, a, a, a fost alungat de pe tron, a mai revenit o dată și, în sfârșit, după el. E, înscăunează fiul său, Fili Filipisos, cu ajutorul cazarilor. Putem recunoaște că în acea epocă regatul cazar avea destulă influență în destile Bizantului. Cazare însă, atenție, înainte de a se converti la mozaism, era credincioși unui forme de șamanism primitiv. Ei nu se spălau, se scădau în râuri doar vara, și nu considerau că trebuie să schimbe îmbrăcămintea de pe corp până să se destramă complet. Era practicată jertfă umană și chiar ucideau ritual pe regele lor după ce și încheia domnia care nu putea fi mai lungă de 40 de ani. Marli Cagan nu întreținea relații cu oamenii, nu primea în preajma lui decât pe splăjitorii săi. El avea mai multe neveste, mă rog, și lui se datora supunere de plină. Caganului se atribuiește un rol divin, având drepturi nelimitate asupra supușilor. Treburile statului, inclusiv conducerea armatei, erau rezolvate de către bec, care deținea întreaga putere în treburile statului, astfel că sistemul de guvernare al cazarului, putem spune că este un dualism monartic. Caganul reprezenta puterea divină și becul pe cea laică. Convertirea lor. La începutul veacului al VII-lea, lumea din Europa era polarizată în două doctrine ce reprezentau creștinismul și islamismul. Aceste doctrine constituiau și baza politicii lor de stat, a propagandei dincolo de hotare și a cuceririlor militare. Imperul Kazar, nealimentat la vreo doctrină, reprezentau a treia forță în zona estică a Europei, care era când, când adversar, când aliat cu imperiile bazate pe o credință. Se făcuse eforturi mari în ambele părți, califat la Bagdad și Imperiul Bizantin la Constantinopol, prin diplomacii susținute și chiar alianțe militare și căsătorii dinastice, pentru ca regatul cazarelor să, să, să, să vină Alături de ei. Regatul, cazarul apogeu, puterii sal, era hotărât însă să-și păstreze poziția de conducător al triburilor și națiunilor neangajate din cuprinsul teritoriului. Lui. Convertirea la credința una din imperiile vecinate ar fi însemnat supunerea și sfârșitul independenței regatului, căci ar fi trebuit să fie subordonat fie Împăratului Roman, la Constantinopol, fie califulii la Bagdad. Totuși, cazarii prin conducătorii lor își dădeau seama că șamanismul lor primitiv, barbar, era depășit în comparație cu religiile monoteiste, incapabil să confere conducătorilor o autoritate spirituală și juridică, de care se bucurau conducătorii celor două puteri teocratice, califul și împăratul. Convertirea curții a fost acceptată în deoseb din motive de ordin politic. Dar e absurd să crede că acești conducători au îmbrățișat peste noapte o religie nouă. Realitatea este că ei cunoșteau bine pe evrei datorită fluxului continuu de refugiați persecutați din Bizanț și din țările Asiei mici cucerite de arabe singura cale de salvare pentru evrei cea înfarț țurgeniș era cazanilor, cazarilor, Chiar și înainte de convertire, iar după convertire a devenit un fel de cămin național. Refugiații evrei au influențat prin argumente teologice și profeții mesia mesianice scoase din cărțile lor sfinte, Pedro, conducătorii și oamenii de vază de la curtea regelui, astfel încât se putea recunoaște avantajele politice prin adoptarea mozaismului, cu atât mai mult cu cât ideea de popor ales de divinitate satisfăcea orgoliul lor de popor puternic invincibil. Refugiații au adus cu ei și cunoștințele unor meserii în practicarea agriculturii, a comerțului, precum și alfabetul ebraic. Conversia, deși a fost adoptată din rațiuni politice și nu ca urmare unei conștiințe despre divinitate, a adus din pacea națiunii rațiuni, a fost adoptată din rațiuni politice, am spus, a adus cu sine prefaceri în civilizarea și cultura poporului cazar. Când s-a întâmplat aceasta? În anul 740. În cazarea era regii Bulan, care împreună cu toți la cultea sa au fost în în Știm pentru și niște evrei au învățat legea și le-au descrișit cele 10 porunci al lui Moise. Unul din nepoții lui Bulan, Obadia, a întărit legea după tatile și obiceiurile evreilor și a clădit sinagoci și școli și a adus la culte rabin care au tălmăcit cărțile lor sfinte precum rânduiala la Se aude bine? Da, da. Se vede că iudaizarea cazarului s-a făcut în mai multe etape, timp de două generații. La început iudaismul îmbrățișat de regele Bulan, supusii țării se doar pe vechiul testament, iar judaismul talmudic a fost introdus de obadie. Cam pe la mijlocul secolului al IX-lea, împăratul bizantin Mihail al III-lea, îndemnat de patriarhul Fotie, trimite ca misionari creștini pe sfinții metodiu și chiril, în ținuturile la nordul imperiului, de regatul cazarilor. Kiril ajungând în Cremea, învață evoarica, se urcă apoi pe drumul spre Don și Volga până la capitala Imperului Cazar. După îndelungi dispute teologice, ei nu reușesc însă se boteze decât avea 200 de infractori din temnice pe care regele Cazar îi sfăborește ca un act de bunăvoință față de Bizanț. Cei doi misionari însă, frați, au avut mai multă influență asupra slavilor subjugați de cazari, care au și adoptat un alfabet chiliric născocit de Tiren și astăzi chiar îl consideră ca întâiul apostol a slavilor. Ei au tradus Sfintele Scripturi, Evanghelia, Psalmii și cu alfabetul și traducerea au influențat cultura în Bizanț, în Europa centrală și limba slavă s-a răspândit în Moravia, Bulgaria, Serbia, Lituania, Croația și Rusia medievală. Ea a fost folosită ca limbă de răspândire a dogmelor creștine și a noi în țele române până la începutul secolului al XIX cred că după 1848 18, s-a atunci după s-a introdus limba română, dacă știți, E Biblia lui Șervan În 1693 am și da? litografie. limba română. Deci da, și înainte de asta la 1580 și ceva, este Tetraevanghelului Coresi. Ei, da, 1688 este ce? Nu mai știu când da. anul precis, dar Tetra Evanghelului este înainte de Biblia lui Șervan Cantacuzinov. Dar, dar e scris a doua a doua cu litere slavone. Cu litere slavone. Uh, tetra Evanghelul e a doua ediție românească. Mă rog, a doua ediție deja în secolul An... al 19. Declinul imperiului Cazar. În secolul al anului Cazarii se vor bucura de câteva decenii de pace. Cu califul existau un par de neagresiuni, iar cu Bizanțul relații erau amicale. Astfel că, pe anul 833, deci după vreo sute de ani, Kazarii trimis o solie împăratului roman de răsărit teofil, cerându-i arhitecți și meșteșugari pentru a clădi o cetate. Așa s-a născut cetatea Sarkel fortăreață pe cursul inferior al donului, preții, asit arheologii din zilele noastre, care ne-au foarte multe informații din istoria lor. Cetatea avea scopul de a opri valul de cuceritori din nord, pe care Occidentul i-a numit Vikingi sau Scandinavi, iar Orientul i-a numit Neamul Rus. Vikingii purtau războaie în scopuri prădamice. Ramura pusănă a Vikingilor. Adică danezi și norvegienii, vikingilor, aprețunusese deja în principale cursuri din Europa și cuceristele jumătate din Irlanda. În câteva decenii au colonizat Islanda, au cucerit Normandia, au, predit, au predat Parisul și au intrat chiar și în Germania. Au înconjurat peninsula ivaniică și au încercat să atace Constantinopol. de răsărită a vikingilor. Neamul Rus a pătruns pe Nibru până la Marea Neagră. Bizantinul îi numeau Rus, iar Arabii numeau varegi. astfel că Marea Baltică era cunoscută sub numele de Marea Varegeană. Această ramură a vikingilor venea din Suedia Răsăriteană, fiind distinctă de ramura de vikingi norvegieni și danezi. Ei cucereau întâi o insulă cu poziție strategică, Folosite ca fortăreață și bază de aprovizionare, de unde porneau în cursuri prătalnice. Astfel, vikingii ruși au cucerit insula Horngard, la sud de Leningrad, care mai târziu a devenit orașul Novgorod. Ei ne vâneau fie prin teritorii locuite de bulgari, fie pe teritorii diferite triburi slave, toate fiind în stăpânirea cazarilor. Neamul rus. În afară de prădăciuni, făcea și un negoț silit, impunând condițiile lor cu palușul. Vindeau blenuri, chislimbar și cumpărau aur, dar marfa lor principală o constituiau robi. Rușii au încercat prin Marea Neagră un asediu la Constantinopol, dar n-au reușit, pe la anul 860. Foarte încet însă, puțin câte puțin, și-au schimbat caracterul lor sălbatic, clădind așezări permanente, slavizându-se prin amestecul cu supușii lor și în cele de urmă adoptând credința ortodoxă a bisericii bizantine și alfabetul kirilic. Tratatul comercial încheiat de prințul Igor cu bizantin la 945 conține și cuvinte și nume slave. Cazarea a existat o mare influență asupra scandinavilor că cei aveau o și o bunăvoință a se adepta la un mod de viață mai civilizat. Schimburile comerciale și culturale cu Kazarii nu au oprit neamul Rus să se întindă în Imperul cazar. supunând zona, zo, zona locuită de slavi și Kievul devenind capitala lor, iar Principatul întrebiat a constituit primul stat al rușilor în jurul orașului Chiev. În anul 988, Vladimir întemeiază dinastia conducătoare a regatului Chievului, adoptând și credința Bisericii Ortodoxe, 1988. Deci aproape când vungurii la anul 1000 se creștinau în alte parte. Vungurii ca să se creștine, nu s-au trebuit să-și omoare militar cazat. <coughs> da, cazar, bine, da, da, da, da, să ajungem. Distrugerea Sarchelului, în 965 de către ruși, Sarchelul de care ei l-au construit special ca să se în, la, să constituie o, o, un stabil împotriva înăgădirilor, aliați fiind rușii, împreună cu bulgarii, de data aceasta, a însemnat sfârșitul Imperiului Cazar, dar nu și a statului Cazar, care s-a mai înșurat. În 1016, însă, armate unite, ruso bizantină a învis pe cazari și au supus țara în 2016. Pe la 1246, călugărul franciscan Iohannes de Plano Carpini e trimis în misiune diplomatică la Batuhan, nepotul lui Jimmy la gurile volge. În cartea sa, Istoria Mongolorum, enumără populațiile din nordul Caucazului, alanii și trazieni și cazarii care practică religia evreiască. Maghiarii se rudeau cu finlandezii și limba lor aparține familiei finomungrică, alături de alte neamuri, cum erau osiaci, vogulii și care trăiesc încă în regiurile păduroase ale uradilor. Așadar ei nu sunt înrudiți cu națiunile slave, și nici turcii cei din stepul. În primele secole ale erei creștine, acest trib nomad, maghiarii, au fost aruncați din arealul lor inițial rural și au migrat către sud, stabilindu-se original între Don și Cuband, ajungând vecini cu cazare. Numele de Ungur este versiunea slavă a lor. De la mijlocul secolului al VII-lea și până la sfârșitul secolului al IX-lea ei au fost supuși Imperului Cazar. La mijlocul secolului al VII-lea până la sfârșitul secolului al IX-lea. Sustirea neamului rus silește pe maghiar să se deplaseze mai frăsări între Don și Nipru. Iar pe anul 830 zona s-a numit interiorul Lebedia, așezarea lor în acest teritoriu, făcându-se cu vințarea cazarilor, s-au mutat mai către vest. Totodată, cazarii le-au impus o rege, Lebedias, la pe care maghiarii nu l-au vrut și l-au ales pe arpad, întemeind astfel prima dinastie maghiară, circa anul 850. Acest arpad i-a condus pe maghiari în stepa panonică de astăzi și dinastia lui a domnit până în 1300. Exodul maghiarilor se explică astfel. Pricinecii, alungați de dincolo de ural, de către niște triburi turcice din Asia Centrală, ajung în Cazaria. Dar Cazaria au bătut și l-au alungat. Eu au ajuns în teritoriu ocupat de maghiari și i-au silit pe ăștia, în alianță cu bulgarii, să plece din ținuturile lor și să ajungă în Panonia, în anul 896. În drumul lor au alungat pe bulgari și pe Moravi și, ca învălători prădaunici, au făcut și incursiuni în Balcani, prin Franța, Italia, în centrul Europei de atunci. Pătrăzând în Germania, care o rămășiță a Imperiului Roman de răsărit, de răsărit al Carloi cel Mare, împăratul Otto cel Mare îi învinge, îi învinge pe maghiari în bătălia de pe râul Lech la anul 955, astfel că ei se întors prerăsărit, ocupând ca un loc stabil pusta canonică. De reținut că, cu mult înainte de distrugerea statului lor, mai multe triburi cazare s-au alăturat maghiarilor în secolul X, conducătorul ungar axonii îngăduie un al doilea val de emigranți cazari, să se instaleze pe domeniile lor. Deci majoritatea unei secțiuni importante a evreimii moderne provine din cazari care au conviețuit cu afiarii și care au migrat în centrul Europei. În istoria timpurii a Ungariei se folosește chiar un mod de comunicare bilingv. Iar guvernarea este bazată pe un sistem dualist, varianta sistemului cazar. Odată îmbrățișarea credinței catolice sub Ștefan cel Sfânt la Anul 1000, influența cazarilor care că ei în stat a scăzut. Iar în 1222, regele Andrei al II-lea, printr-o bulă zisă de aur, interzice evreilor de a ocupa, a ocupa locuri importante în stat. Deci și șambelanul curții au a fost în Evreu. Când Panonia s-au mai ucis o vreme pe cinecii alungați de cumani, alungați de mongoli, cei care au trecut și pe la noi. Coazele de aur al lui Gingis Khan au pătruns în secolul 14 în Tanzania și au distrus orașe, masacrând populația și a prefăcut stepele fertile în câmpuri sălbatice. Cuma neagră din 1347-1348 a grăbit depopularea postului fostului ținut al cazarilor dintre Caucaz, Don și volda. Nu numai cazarea a fost distrusă, ci și ținuturile de, locuite de o populație vulgară, de comani sau de ruși din jurul Kiev. În concluzie, în prezent evreii se împart în două categorii: se și aschenazi. Se falsi în evreii care au trăit mai mult, cei mai mulți în Spania, până la expulzarea lor din secolul XV. Ei s-au instalat în țările mediteraneene, mai puțin în Occident. Ei vorbeau un dialect hispano-ebraic numit Ladino și și-au păstrat propriile tradiții și mituri. Numărul lor este estimat acum la vreo 500.000. Evrei aschenaz, de origine cazară, numără circa 12-14 milioane și sunt răspândiți în întreaga Europa, Anglia și Statele Unite. Marea majoritate a evreilor din lumea contemporană este de origine cazară frămoșilor nu veneau de pe marele Iordanului, ci de pe marele Volgăi, nu din Canaan, ci din Caucazul. Din punct de vedere genetic, ei se înrugesc mai mult cu triburile hunilor și turcilor și nu cu e, ceilalți. Termenul de ansi-semit este astfel se pare absurd lipsit de conținut. La București cine e, știe că bici de, de, de cimitirul Belu, sunt două cimitire ale evreilor. Unul este Sefalt și unul este Ashkenaz. Totul de -o se... La București. Da. Nu există și nu poate exista un antisemism, antisemitism, o ură de rasă împotriva evreilor, pentru că evreii nu sunt o rasă și pentru că imensa majoritatea evreilor de azi nu sunt semiți. Acest lucru spune chiar domnul Ivor Benson, un faptul sionist. La fel, tot din această carte, domnul Abraham Poliac, profesor la Tel Aviv, spune că convertirea cazarului la ghedei în, în cartea lui, Că descendenții poporului cazar vorbează azi marea majoritate a mondiale, deci nu există nicio justificare a prezenței actuale rațe de evrei cazară pe teritoriul de astăzi al Israelului. Spune domnul Abraham Poliak, profesor la Tel Aviv. Sub identitate evrească îi regăsim ca cei mai mari conspiratori la adresa tuturor celorlalte popoare, nu urma și vechilor evrei din cele 12 triburi, ci un popor asiatic, războinic, violent, rapace, năruit cu hunii și cu turcii. Evrei, cazarea au ajuns și în Anglia, duși de acolo de Virgen cu ceritorul ca membri ai clasei comunicătoare francofone. Mai târziu, însă. A I-au constitu... a îngrădit puterile lor. În Polonia, Emigrarea evreilor cazani în Polonia a început în secolul XIII, le-au dat cu slăbirea puterii monarhice a lui Sigismund I și Sigismund Sig... II. Comunitatea evreiască a avut o favorabilă evoluție politică și socială astfel încât s-au creat Consiliul celor patru țări, un organism evreiesc autonom cu puteri politice și juridice asupra comunităților de evrei din cele patru mari diviziuni ale Poloniei, din vremea aceea care ajungeau până la Nipru. Nobilii se foloseau de evrei pentru a submina puterea comercială a orașului Gare. Ei erau scutiți de plata tarifelor vamale și tarse. Evrei dețineau funcții de a și în domeniile își exploatau mori, distilării, cârciuni și așa mai departe. Ceea ce trebuie ținut este că singura țară din Occident care nu i-a expulzat niciodată pe evrei a fost Polonia. În Franța îi aflăm în timpul formării principatelor feudale sub Ludovic al VII-lea cel tânăr în secolul 11. 12 în vremea lui Filip cel frumos, când s-a consolidat monarhia, nu au mai avut aceleași privilegii și chiar au dispus expulzarea lor, la 1300. În Italia, foarte puțin evrei cazari au prosperat în statul papal a Napoli și în Chimont. În legătură cu numărul cazarilor se apreciază istoric că erau atunci cam 500 de mici la mijlocul secolului al XVII. Aceștia au constituit baza comunităților ebraice din Rusia, Polonia, Lituania, Ungaria și care a devenit majoritatea dominantă a evrimii mondiale de astăzi. În vechiul Imperiu Cazar însă au mai rămas mici nuclee în partea pruseană strâmbtorii cherci, evrei eretici iar în nord-vestul Caucazului niște evrei munteni, din ramură care, probabil, s-au tras și stremoși mamei lui Stalin. Acești evrei munteni care sunt în nord-vestul Caucazului. Limba idice, vorbită de urmași vechilor cazari, este un amestec de ebraică germană medievală amestecată cu elemente slavone, și ea se datorează puternice influențe a imigranților germani din Polonia, care a impus limba lor în domenii economic și cultural. Iar cazarea au fost nevoiți să învețe această limbă pentru a supraviețui și a concura în aceleși domenii de activitate. Ar trebui să știm de acum care sunt dogmele mozaismului ca să putem să înțelegem cum se comportă ei, cum s-au comportat ei de-a cursul viacurilor în continuare. La început a existat două Talmuduri. Aceasta, domnul doctor Paulescu Nicolae, care le menționează. A fost Talmudul. În spital face, Azi, în face în Talmudul, Coranul și Sfânta Scriptură. Talmudul din Babilon, care a fost scris până în secolul al VI-lea și apoi a fost corectat de rabbi până în secolul al XVI-lea, constituie cartea didactică pentru școlile evreiești din întreaga lume, el fiind singur adoptat de sinagogă, În școli se prezintă Talmudul ca fiind o carte sfântă, emanată din inspirație divină, și are două părți. Toate acestea sunt obligatorii pentru toți evrei. Iudaismul, spune doctorul Paul, este și are expresia în Talmud considerat ca un cod civil religios al poporului evreu. Care sunt idei principale, pe scurt, prevăzute în Talmud? Din al proprietății, se spune că Dumnezeu a măsurat pământul și a dat evreilor pe pe goi și cu toate avuturile lor. Dumnezeu a dat lor putere asupra averii și vieții tuturor popoarelor. Când va veni Mesia, toate tezaurile popoarelor vă trece în mâinile lor. Este interzis să dai goilul un, un lucru pe care l-a pierdut. E oprit să împrumuți pe goi fără camătă. E permis să înșeli pe goi și să luați camătă la dânsul. Dacă evreii nu sunt stăpânți pe țară și încalcă legile, trebuie să recuși la intrici și coruperea judecătorului pentru ca evreii să câștige. Trei evrei pot constitui într-un tribunal. În familie, Talmudul dă putere absolută unui evreu asupra evreice, dar Talmudul poate tolera poligamia. Adultelui comuniți cu neevrei că nu e socotit și nu poate fi pedepsit. Talmudul recunoaște și sprijină robia. Talmudul dă evreilor drept de dominație absolută asupra tot ce nu este evreiesc. El proclamă că singurii jdovi sunt oameni, pe când ne-evreii nu sunt decât niște animale asta la sfârșit este explicația termenului goi sau goi? Goi. Goi este ne, ne, este ne, goi ne, sau ne goi? Goi, goi, da. Goi, goi. Dar modul evreilor să aibă milă de goi. De goi. Trebuie să-i uciți pe cel mai bun dintre ei. Cel ce să sânge-l în goi, goi aduce jertfa lui Dumnezeu. În concluzie, Talmudul favorizează și îndeamnă pe evrei să capareze întreg pământul prin mijloace mârșave. Furt, cămătărie, fraudă, jământ fals. Talmudul învață pe evrei că aparțin unui neam ales și sunt chemați să supună pe toate celelalte popoare considerate a fi compuse din ropi vite de muncă. Asta, unde modunde, pe evrei la o ură oarbă față de toate celelalte neamuri, ură care poate ajunge chiar la comiterea crimelor rituale, Așa spune domnul Paul. Dacă am în timp de Codreanu și cei 13 că au fost cuciși în în, la în carte, și dacă o și să ați da? face și trimitere la rabin, punctând unde spune cu putare ideile pe care dumneavoastră le să da, uh, da, da, da, noi deși și exemple de practici de omoruritoare, dă-și da. destul de exemple. Da. De. Da. De. Da. Nu, e clar, nu, e clar, nu, e, tot, dar, da? Acum, da. ce trebuie să cunoscut este că sionismul, care este un funcție în naționalismul acesta șovin, este iudaismul Talmudic transformat în naționalism șovin, ci care folosește, se folosește de religia mozaică în lupta lui pentru supremație. Se spune că aproape toți conducătorii sioniști sunt și au fost atei și de origine kazană. Asta scrie în faptul sionist domnul Ivor Benson, la pagina 20. Și tot ați pronunțat numele conducătorului kazan, Kagan, de Cagan. exemplu, apropo de ce spuneți acum, știți cum o cheamă pe soțul lui Victoria Newman, al doilea nume, care trei nume. Numele din centru e Cagan. Cagan. Da, mă rog, e clar. Atunci are, se, la, la, la origen, la, la obârșie, se întorc ideologie. la origini, la obărșie. Ideologie. Naționalismul vin, operează în secret, prin evrei din toate țările la care a vizit. Dacă cera, o lege, să zicem, o lege zicem, spirituală de credință, că halul este un fel de lege, ca un. Ca un de. traducerea, la comandament. Comandament de guvernare, de guvernare. Așa? Nu avem o Constituție, un fel de Constituție al dulor. Comunitatea evrească e guvernată de Cahal, în instituție atât de religioasă, cât și politicul economic. Cahalul are, se compune din Rabin sau Kaham și din slujbaș. Dintre acest slujbaș se constituie tribunalul care judecă conflictele dintre evrei și care înlocuiește tribunalul statului. Instituțiile, așa, școlii talmudice, Caharu are școli separate de școlile statului. În școli se învață Talmudul și codul shulha Maruk, care cuprinde legislația statului evreiesc. Cei care o școala au drept de vot în comunitatea evreiască. Există și o universitate talmudică, în care hahamii învață pe evrei, prin viu grai, unele părți ale cabanei, care nu sunt scrise în Talmud și nu pot fi mărturisite. În privința proprietății, Cahalul este bine organizat financiar. Se percep impozit pe ei, veniturile sunt folosite de evrei pentru coruperea funcționalului statului, pentru ajutorarea patronilor evrei, pentru necustori pe a vinde mai ieftin și așa mai departe a autoritate absolută asupra evreilor. Pentru a-i constrânge să -se, se supune, folosesc mai multe mijloace de constrângere. Pierderea dreptului de vot, confiscarea averii, sau excomunicarea, care este de două feluri. În pedepsitul izolat 30 de zile, 60 de zile, sau prin moarte civilă. Cherem este exclus de comunitate și îi se... Uh, E, se chestrează întreaga averie. Există și cahale superioare deasupra cahalele elementare. Asta comunitatea evreilor din România este un cahal superior. Aceste asociații naționale, precum și ordinele Pnei-Brist, loge exclusivă, evrească, sunt unite într-o organizație secretă numită Alianța Izraelit-Universală, fondată chiar de evreul Clemiu la Paris în anul 1860. Adevăratul scop acestei alianțe este prevăzut în cele 24 de rapoarte cunoscute sub numele de Protocoalele Înțelepților Sionului. Le-au modernizat cu protocoalele de la Toronto. De la Toronto? Da. Adică le-a mai la 50 de ani se adună și, se și, mai, le, mai și le, uh, le modernizează de modernizează. Și câte ori este nevoie între cei 50 de ani. Bine să știm și asta. Acestea, sunt 24 de procese verbale care s-au enunțat, zicem, de către Cremiu și Montefiore la 1860 și la 1897, printr-un uh, congres la Basel în Reța, au fost... Uh, recunoscute. Este ceea ce așa, Și voi spune câteva cuvinte ce însemnează aceste protocoale ale înțelepților și unii. Cel care ne le-a dezvăluit nebunătate de este domnul Ioan Mozart. Cartea lui spune așa. Aurul este puterea. Cu el poți cumpăra conștiințe, poți fixa valoarea lucrurilor, faci Împrumutul statelor cu dobânzi, având acel acces la conducerea statului. Băncile, bursele, creditele, guvernorilor vor fi în mâinile noastre. Presa, învățământul, toate dirijate de noi, vor fi, vor fi în mâinile noastre. Presa, învățământul, toate dirijate de noi, vor inocula în mintea lor tot ceea ce noi dorim. Susținând democrația, vă rog să fiți atenți. Vom diviza mulțimea în partide politice, creând discordie și subminând unitatea națională. Deci, prin democrație și partide, multipartide, deci așa, se creează subminarea unității naționale. Vom provoca războaie între nați, intervenind pentru refacere cu oamenii noștri și banii noștri. Vom fermița marile domenii teritoriale în numele dreptății sociale. Vom încuraja proletariatul împotriva capitalismului. Vom ataca și vom barjocori preoții distrugând religia pentru a fi stăpâni pe sufletul oamenilor. Sectele toate care au apărut sunt susținute în de acestea. Vom monopoliza învățământul și vom face mințile copiilor după dorința noastră. Vom forma. Vom susține conducători politici în setea lor de navuțire și de sfriu, punându l la dispoziție bani femei pentru a deveni sclavii noștri. Prin cuvântul magic progres vom ameți mințile oamenilor prin modă, concursuri, sport, cluburi de noapte, muzică ritmică. Vom cultiva sistematic spionajul și turnătoria Persoanele publice, intelectuali de vază, conducători spirituali care pot avea o influență benefică asupra maselor, vor fi denigrate, izolate sau chiar ucise. Voi aminti, după aceea, acela, vom provoca și susține crizele economice pentru obligarea lor la împrumuturi din băncile noastre. Pe scurt, cam atât. Reprezintă, da, ceea ce a reprezentat, în vedeți, ideile acestor cazari, să a dus la formarea mai multor organizații secrete a masoneriei. Masoneria este poate mult mai, mai veche decât uh, apariția cazarelor pe, pe, pe, pe în Europa, ca un factor determinant, dar ei au monopolizat aceste organizații. Masoneria. Dacă ne uităm la Constituția Logii în Mare Orient al Franției, ei spun așa că frac, frac, este o instituție esențialmente filantropică, filozofică, progresistă, care are ca drept obiect căutarea adevărului, studiul moralei și practica solidarității. Ați înțeles ceva? Eu nu. Ea lucrează la ameliorarea materială și morală, precum și la perfecționarea intelectuală și socială a lumii. Căutarea adevărului, care adevăr poate constitui o fundație să caute adevărul, o organizație? Pentru care adevărul? ca mățoaneria se suchită religiei, științei istorice, justiției. studiază morală. Păi există științe pentru moral, etică, psihologie care trebuie să, trebuie să fie constituită într-o organizație pentru a o studia, practica solidarității. Solidaritatea cui? A națiunilor, a claselor sociale? Exemplul solidarității există deja în creștinism. Propunând ca la solidarității, consideră religia creștină ca fiind inutilă. iar deci această masonerie este ateie prin însăși Constituția ei. Și apoi cere ca prin jurământ să se păstreze inviolabil secretul masonic. Păi de ce se păstreze dacă e filantropică? Ierarhizarea în grade și jurământ de obediență față de conducere înseamnă de fapt că ordinele primite sunt executate fără cârgniere, chiar dacă decizia contravine intereselor naționale sau statale. în oarecare teoreticeal al masoneriei, spune că naționalitatea trebuie să se citeze sub revendicările umanității ca întreg. Adică, ideea, acesta a globalizării. La fel, Rockefeller, în 1962, se exprimă astfel. Statul, națiunea, e, e tot mai puțin capabilă să îndeplinească sarcini politice internaționale. Acest Constituție nu face altceva decât să ascundă un scop real, de aceea de a se organiza și de a avea cu totul altă menire decât cea pe care îi o prezintă. Despre masonerie s-a ocupat și Mitropolițul Ireneu Michalcescu și a făcut un studiu în 1938 și mai de curând, acum, în alt preasfințițul Nicolae, Mitropolițul Ardealului. Și el spun așa: conducerea întregii fran -fra masonerie de către evrei se realizează prin mijlocirea ordinului pur evreiesc, nai n Lojele acestei ordin împrăștiate în toată lumea sunt conduse de un comitet executiv din Chicago, lojele în care membrii sunt și creștini, totuși evreii sunt cei care sugerează și impun poruncile comitetului evreiesc la Chicago. Evreul Carpele spune ideea frangmasonelor este vorbit dintr-o necesitate internă a iudaismului. Cuvintele și semne din rituale sunt luate în liba ebraică, din luba ebraică. Revista francmasonică Simbolism în iulie 1928 scrie Misiunea cea mai importantă a masoneriei este să glorifice rasa iudaică care a păstrat nealterat conținutul dumnezeiesc al cunoașterii. Apoi ea trebuie să sprijine rasa iudaică pentru a șterge granițele naționale. Revista masonică Simbolism 1928. Prima, prima formă de organizație de masonerie cunoscută în 1717 la Londra, Marea Loge a Angliei, în 1723 Constituție masonică, face Anderson la Paris. Membrii sunt împărțiți în grade, ateliere, mă rog, fruntea lor, este un venerabil și se fac ritualuri cu jurăminte pe biblie sau pe niște oseminte, craniu. În conducere sunt majoritatea evrei. În Frankfurt, în 1751, Karl Lip, înființează ritul scoțian, de care s-am fost și noi legați în 1735, Marea loge la Paris. Mormoni, Marțul Jehova, antropozofi sunt create de framasonerii. Federația Mondială Baptistă are ca președinte pe Duc Macor care e un mason din Clubul Rotary. Iar domnul Carson este un mason președinte al Congresului Mondial al Metodiștilor. Mai important este faptul că în Bavaria apare Ordinul Iluminației la 1776, care va avea un rol determinant, atât în, în, în război de independență din America, cât și în Revoluția franceză în 1789. Cel care întremează Ordinul iluminaților este Adam Weishaupt și care combate în ideea lor valorile tradiționale de lege, familie și de stat. Bernard Lazard spune că reforma și-a luat rădăcina din izvoarele ibraice. Luther a și fost influențat și el de Nicolae Lira, evreu care îi transmite niște idei pentru a reforma Biserica catolică. Toate logile masonice conduse de evrei cu gradele cele mai înalte, masonii de orice naționalitate, constituie sursa cadrelor obedi obediente care va pune în practică directivele ocultei mondiale. Războiul de la independență în America. Încă în 1630 s-a înființat prima leuș masonică. Din cele 13 state care existau atunci, nu erau independente, depindeau de, a, de Marea Britanie. 10 guvernatori erau masoni. George Washington și Benjamin Franklin sunt masoni în loja Friedrichsburg din 1752. Cauzele ascunse ale războiului au fost schimbarea legalității cu un sistem republican, independent de metropolă, care se permită evreilor participarea în sfera politică și preluarea finanțelor prin bănci. Au fost alte cauze vizibile, sunt cele creșterea monopolului englez, taxe suplimentare pentru contribuția coloniștilor, la cheltuielile cauzate de război de șapte ani cu Franța, ale Angliei, și altele, cum a fost legea timbrului, și coloniștii nu aveau reprezentanții în Parlament. Ce se întâmplă? La 16 decembrie 1977, 1773, Samuel Adams a sunat împreună 150 de tineri care s-au deghizat în Indieni și-au aruncat în mare 300 de lei cu ceai la Boston, pentru că trebuiau să plătească taxe pentru ei. Deci, prima, este prima diversiune, prima, metode de a e, isca, de a, de a produce o nemulțumire și o răzmerită. 150 tineri deghizați în Indien au aruncat în mare 300 de rogi la Boston. Cum se știe în, din istorie? Regele George al III ordonă represiuni, blocajul porțurilor, cheamă și niște germani care îi plătește și trimise că trupe... Coloniștii cer ajutor Franții, Spaniei și Olandei, care fiecare în acestea aveau niște interese. Franța mai vrea colonie în Canada, Spania în America de Sud, iar Olanda prin Extremul urgent. Washington formează armate regulate, revoluționare emit propria bannotă. Sunt confruntări armate, când unii, când ceilalți, mă aceste rog, câștigă aceste, confrunt, aceste lupte. Dar trupele engleze, până la unul, în 1781, la 4 iulie 1776, există o declarație de independență semnată, lucrea așa întomită de către Jefferson și mai mulți, așa. din cele 95 sănături, 22 aparțin masonilor. Ea conține principii în speciale lojei iluminațiilor, această declarație de dependență susținut de filozofii iluminați care erau atunci Voltaire, Eros, Montesquieu. Iar la Paris, în 1791, când va apare revoluția aceasta, ideile acestora vor fi din nou puse pe tapet. Apare prima bancă privată a lui Alex Hamilton Rothschild, care ajunge ministru de finanțe, și care imediat scoate în circulație bani notele coloniștilor. Iar domnul Washington este mormântat după ritualul logii masonice. După independența statelor creează o criză economică, congresul nu mai renoiește autorizația, iar domnul Rothschild din Anglia vrea chiar un război dintre Anglia și Statele Unite. Președintele Andrew Jackson, e cât pe ce să fie asasinat, se creează o a doua bancă, la insistențele acestor, în Anglii, o a doua bancă privată a lui Rothschild. Războiul de secesiune din 63, 65. băncile evreelor Rothschild acordă creditat. Preș atât președintele Lincoln cu domândă de 30%, iar alți bancheri evrei din Franța și Anglia, tot Rothschild, acordă credite confederației statelor din Sud. Lincoln nu plătește băncilor dobândă și emite o monedă națională cu care susține războiul. Pentru aceasta, în 1865, Lincoln este asasinat. Asasinul Wilkins este scos apoi din pușcărie și emigrat în Anglia ca un mason cum era iar moneda națională este scoasă din circulație. Acum, 1913, printr-un șiretlic, Congresul american, cu numai 30% din participanți în ajunul Crăciunului, aprobă înființarea Federal Reserve Bank, cu dreptul de a emite și a tipări banii Statelor Unite. Udrow Wilson, președintele aprobă. De atunci, Guvernul Statelor Unite se împrumută de la această bancă pentru nevoile bugetului, în schimbul unor polițe, garanții, pe care Fed de încasează anual. În 1982, comunicatul Ministrul de Finanțe Soa, sună astfel, că Guvernul are o datorie către Federația aceasta de bănci de 1.070 de miliarde de dolari, pentru care contribuabilul american plătește anual 105 miliarde de dolari. Pe bancheri nu-i costă decât cărtia, vopselere și procesul de imprimare al banknotelor. Având sursa finanțelor, ei, bancheri evrei, pot avea oricând crea oricând o criză economică mondială, lucru care l-au făcut în 29-32. Cei care dețin acțiunile acestei bănci și finanțe lumii sunt opt bănci evreiești și din care apoi s-a constituit și Banca Mondială și e, și fmi Și fmi fondul monetar internațional. Care sunt băncile acestea? Rothschild la Paris Roche la Paris și Londra, Lazar Braze la Paris, Israel Moses Safe Bank în Italia, Wartburg la Amsterdam și la Hamburg, Lehman la New York, Kuhn Löb la New York, Chase Manhattan la New York, Goldman Sachs Bank la New York. Toți președinții Statelor Unite au fost și sunt mason, afară de Lincoln și de John Kennedy. Iar unii dintre ei, dacă nu au fost, au servit interesele forței oculte, cum se crede că este Ronald Reagan și Lyndon Johnson. Revoluția franceză este susținută și creată de către masonerie. Din ordinul Iluminaților Bavarezi, condus de evreul Moses Mendelssohn, care se stabilește următoarele principii: răsturnarea ordinei feudal-monarhice și instaurarea unei puteri burgheze care să asigure libertate și legalitatea comunităților evreiești, preluarea finanțelor prin bănci private, abolirea proprietății funciare a nobilimii liberul acces al evreilor la postul de conducere politice și administrative, marginalizarea forței spirituale a Bisericii Catolice și subminarea armatei și școlii naționale. Evrei recunosc în protocoalele înțelepciilor Sionului, capitolul 3, că aduceți-vă aminte de Revoluția franceză că secretele pregătirii ei au fost în întregime opera mâilor noastre. Recunoaște ei la 1860. Apoi, Ludovica XVI este asasinat și să-l vă mă rog, Regina Maria Antoaneta, că să nu pierdem prea multe vreme, au fost dat diversiunea care s-a întâmplat la Boston, dacă vă amintiți, la 1780 1779. așa. aceeași diversiune o aplică și aici. Au fost aduși Criminali și trăihali din sudul Franței și din Italia, în primăvara 1789. Aceștia leau pe cetățeni să se revolte și să strige moartea regelui moartea nobililor. I-au dat asalt Bastilii susținând minciuna că în cetate s-ar arme. Minciuna asta o mai întâlnim noi de cursul istoriei. Cu războiul din Golf, da? Mă rog, Și cu și iliescu, da? la Minariadă, la în, așa, în, în piața universității. Nu am găsit decât, nu am găsit decât șapte deținuți. <coughs> Lucrurile se precipită, se că trei străia, Cobinii au puterea, un marion adunat națională decretează abolirea privilegiilor și a minobilor și creierilor și apoi ce extra ceva deosebit, este separarea bisericii de stat, iar clerul este subordonat puterii de stat. Episcopi, preoții erau, erau numiți numai de către guvern. În 21 ianuarie, regele Lovic este gheorantinat și 17 septembrie 1993, regina Maria Antoaneta. Liderii Revoluției sunt toți masoni, cu excepția lui Robespierre. Ei expun declarația drepturilor omului și al cetățeanului. Astfel că Franța devine republică, este împotriva absolutismului, dreptul natural al individului și rațiunea înaintea religiei. În discursul din Luna Națională Franceză din 12 august 1792 se spune. În sfârșit am reușit, întreaga Franță a devenit o mare loge masonică, în curând întregul univers va fi cu noi. Adam Weishaupt, intervenitorul lojii oculte a iluminaților din Bavaria, explică până la urmă ce trebuie înțeles prin cuvinte libertate, egalitate, fraternitate, cu care au zăpăcit, ca un slogan de așa, -și și-au citat masele în, în Revoluția franceză. Libertatea, spune dânsul înseamnă independența fără limite, sustragerea noastră față de orice autoritate, nerecunoaștere nici a unui voințe, nici a unui rege, nici a unui papă, nici măcar al lui Dumnezeu. Independența totală față de cer și de pământ, emanciparea omului, cu această pârghie vom distruge religia și legătura omului cu Dumnezeu. Ce semnează egalitate? Aceasta înseamnă expropiere, abolirea dreptului ereditar. Cu ajutorul acestei pârghii, speculând la umană, vom face să dispară aristocrația. Ce este fraternitatea? Înseamnă fraternitate în interiorul frății fragmasonice pentru a constitui un stat în stat, prin mijloace independente și necunoscute statului, un stat superior statului și un stat împotriva statului. Deci, asta era, de fapt, înțelesul sloganului de libertate, egalitate, fraternitate. După Revoluția Francesă, Napoleon refuză să împrumute bani la evrei, și accesul la conducerea lor. Dar știți că a existat rădarea la Waterloo al generalului francez Grouchy și astfel el este învins, Wellington câștigă batalia. Domnul Rothschild, Rothschild se afla și el prezent acolo și cu o mare viteză, cu mare țeală ajunge la Londra și răspândește zvonul că englezii au fost învinși. Acțiunea băncilor și a corporațiilor se prăbușesc, Roșii le, le cumpără la un preț de nimic. A doua zi se află vestea victoriei Wellington și ac acțiune cresc valoarea lor de 10 de ori. Roșii câștigă dintr-o lovitură 10 milioane de lire sterline și își un imperiu bancar în cinci capitale a Europei prin cei cinci fii ai săi. de ocult sau direct Franța după epoca napoleoneană, evreii mi-au transformat într-un stat decadent, corupt, placă al comerțului cu droguri și prostituție. Republica franceză democrată va începe a fi condusă de evrei. Astfel că, în războiul cu Germania, între 1870-71, cel care era ministru de finanțe era Cremier, mare maestru al logii guvernului mare maje, maestru al logii Orientului și al alianței Israelite universale. Sigur, aceasta a dus la dezastru Franței, iar și Napoleon al III-lea este, este capturat, evrei din stăpâni pe politica și în economia țării. Se formează, dacă amintiți, un început de stat comunist, un fel de experiență, comuna din Paris, la 1871, Isaac Blumhel, un evreu francez, spune în anul 1913: Franța este astăzi spada și scudul lui Israel, poporul francez este o vită ușor de smult, de mulți, muncitor, umil față de stăpânii săi. În sfârșit, poporul evreu este stăpânul Franței, Dumnezeu ne-a dat Franța. Pentru a face din ea pământ de belșug și pe francezi să-i facem sclavi. Voința lui Iehova s-a împlinit, suntem rasa superioară. Deci și în 1781, în 1882, în Parlament au spus ne vreau același lucru și acesta spune în anul 1913. Revoluția rusă. Instaurarea comunismului Rusă s-a făcut după un plan, planul Marburg, finanțat de bancherii evrei americani. Între 1900 și 1902, 10.000 de persoane au fost instruite în Statele Unite ca revoluționari pentru a răspândi teroarea Rusia și a înlătura pe țarul Nicolae II. Aceste acțiuni au fost susținute de miliardarul Iacob Schiff evreu, care va fi mai apoi socrul lui Trotsky, Leon Bronstein. Revoluția de 1905 a fost condusă de Trotsky, iar în 1 septembrie 1911, la al doilea Congres al Internaționalei Socialiste de la Copenhaga, organizată de Walter Rathenau de Loja Neibritz, lige exclusive evrească, au participat. Deci, în 1911, la un congres internațional socialist, participă. Karl Liebknecht, Rosa Lump, Luxemburg, pe care le vom auzi, ei vor încerca organizarea unei forțe comuniste în Germania, Bavaria. Lenin, Trotsky, Cremanso și Rathenau. Deci, ea ca, din 1911, să stă punea la cale ceva împotriva Imperiului Țaristă. Trotski, membru din loja nai Brit, se află în 1917 în America, Trotsky, de unde a ajutat de socru său Iacob Șiv, pleacă Rusia cu vasul acestea personal, vreți, particular, împreună cu evreii revoluționari pregătiți pentru Revoluție. Planul masonic de a promova Revoluția în Rusia și a distruge absolutismul țarist a fost încredințat lui Lenin, Ulianov și al lui Sverdlov, care e tot evreu, la Viena, în 1915. Ei au fost transportați prin Germania într-un vagon sigilat, împreună cu alți 100 de evrei revoluționari, până la Petrograd. Țărul revoluționar era de a asasina familia Romanov. Sunt dovezi și mărturii sub jurământ că țarul și familia lui nu au fost asasinați de ruși, ci de evrei revoluționari trimiși de masă, Cu o săptămână, două, înainte de a fi uciși, garda care, ei, ei, ei, păzea. Îi, păzea, care îi păzea, a fost schimbată de către acești revoluționari. Deci sunt dovezi și mărturii sub că țara a fost omorât de aceștia și au fost împușcați la ordinul lui Lenin și al lui și familia lui întreagă. Ce, ce ne spune domnul Ivor Benson în faptul russianist? În cartea ce N-a existat o revoluție bolșevică. Ceea ce s-a petrecut în Rusia a fost războiul naționaliștilor evrei împotriva o absolutiste țariste. Cum s-au petrecut lucrurile? Simplu. În urma saltului, palatul la Petrograd din februarie, țară optică prințul Lov este prim-ministru, se convoacă Duma, adică un fel de parlament în care președinte Rațiano, dar care nu voia abolirea monarhiei. Duma, sprijinită de niște socialiste socialisti ruse, vor să facă niște legi, niște reforme în țară. Să dez... desfințând regiul regim. Dar s-a trezit acest parlament cu putere, adică menșevici și bolșevici, dacă se audeți și ăștia, bolșevici, nu? S-au trezit cu puterea că era concentrată în mâinile un minorități evreiești naționaliste perfect organizate și finanțate în abundență de peste hotare. Evreul Lenin, mason în gradul 31 în loja de la Paris, 9 ori, și membru al lojii Naibriț, are misiunea de a pune mâna pe putere în numele unui partid comunist. În fruntea partidului vor fi Lenin, Trotski, Zinoviev, Kamenev, toți evrei. Dacă tu mă confis, confisca averilor, atunci comuniștii pumna pe putere și se instituie teroarea prin Ceca și prin soviete de muncitori și soldați, o anarhie care duce la asasinarea, cum să la, la, o, zice, la o, o stare o stare de haos. Noul stat sovietic are în conducea Partidului Bolșevic din 556 de membri, 459 de evrei. Banca Leop din Suedia subvenționează pe relibăționat cu 50 de milioane de dolari. Se instaurează dictatura proletariatului. Între 1917 și 1923 au fost uciși. 26 de episcop, 1215 preoți, 6000 de profesori, 8800 de medici, 54000 de ofițeri, 260000 de soldați, 10500 de polițiști și 40000 de jandarmi, 20000 de funcționari, 345000 de intelectuali, 815000 de țărani și 192000 de Pucitorii. Dar nu a fost distrusă nicio sinagogă. Bisericile au fost distruse, făcute grajduri, făcute depozite, dar nicio sinagogă n-a fost distrusă. Ajutorul dat de revoluționarii către, de către magnații din America a trebuit însă să fie compensat până încheierea unor contracte avantajoase al noului regim comunist de acolo cu General Electric, Dupont, Westinghouse, Shul Standard Oil Company, Harman și așa mai departe. La 31 octombrie 1918 se întâmplă în Ungaria că Contele Tisa este asasinat de câte un evreu. La Moscova sosesc evrei Bela Kun, Harun Kun, Samuel Tibor și, finanță... și înființează Partidul Comunist. Vor... Lenin i-a spus lui Belacun că îl va ajuta printr-o intervenție în România pe la Nistru, cu un atac, că la România braș, lucruri care nu s-au întâmplat. Belacun stoarce la populație 3 milioane de coroane, iar o bandă de tineri evrei, într-un tren al morții, ucid și distrug tot ce întâlnesc în cale timp de 134 de zile. Vei la cum fuge în Rusia, România intervine, după cum știți, ajunge la Budapest și se pune capăt revoluției comuniste mungare. Primul război mondial a fost cauze vizibile ale conflagrației, anume, o rivalitate din supremația politică, militară și colonială între marile puteri iar imperiul mongol, multinational, era deci era stăpân pe mai multe națiuni care sigur că nu, nu puteau fi stăpânite. Iar Bosnia fusese a, a, a, a, a, a cucerită în 1908. Franța revendica la rândul ei teritoriul Asacia și Lorena. Iar Rusia avea tendințele de expansiune către popoarele balcanice și slavă. Cauza ascunsă a războiului mondial a fost urmărirea de forțele masonice oculte de a distruge imperiile austro-ungare, rus, german și turc, absolutiste și înlocuite cu ori democratice în care evrei vor putea avea drepturi de pline și puterea de decizie și înființarea unui stat Israel. Deci, una din cauzele ascunse sau motivele pentru care s-a purtat primul război mondial s-a iscat a fost înființarea unui stat israel. Cum s-a produs această scânteie sau cum s-a produs războiul? Gavrilo Princip, membru al Logii masoniști din Sarajevo, împreună cu ceilalți din gruparea Secret Sârbă, Mâna Neagră, el asasinează pe arhiducere Franz Ferdinand și pe soția sa Sofia, la Sarajevo. Franțiozii dă un ultimatum sârbilor, Rusia face mobilizare, Germania obligată să intre aletă de austro ungaria declară război Rusiei, apoi Franție și invadează Belgia. Anglia declară și ea război cu Germania și așa începe conflictul mondial din 1916. Ceea ce mai trebuie știut este că noi am avut, avut câțiva oameni de seamă și am, am reușit să păstrăm neutralitate timp de 2 ani. În 1915 se face o înțelegere secretă între Rusia țaristă, Anglia și Franța, rușii cerând Constantinopolul și Bazil Mării Negre, Dardanele. Anglia și promite și lor, așa cum ne-a promis și în 1914, ca să intrăm în război, teritoriile Bucovina și Basarabia. Deci promite și rusii și noi. Dar, din fericire, Revoluția Rusă a spulberat visul țarist. Altă mărșovie. Acordul secret ruso-german. Știți că ruși, până la urmă, au făcut pace la brest după ce, după ce au, au cucerit măr puterea comuniștilor. Dar ei au făcut un pact ruso-german, astfel încât dacă România intră în război alături de Antanta, franc, Englez, Rusia iese din coaliție, declară război României, iar Moldova să fie luată de Rusia și două-treimi din Dobrogea, Muntenia să fie Austro-Ungarie, iar o treime din Dobrogea să preia Bulgaria. Deci, iată ca un bloc pe două părți, două cărți. Acest lucru se verifică atunci, la 15 august, când declarăm noi război. Rușii opresc ofensiva în nord, unde ar fi trebuit să, să colaboreze împreună cu noi. Ei opresc ofensiva. Iar turcii și bulgarii, care au respins trupele aliate la salonic pătrund cu cucerești Dobrogea, noi fiind mai, mai slab dotați, să zicem așa, și cu armată de rezerviști, suferim o înfrângere cumplită la în Turtucaia. De zi, la Turtucaia a fost, până la urmă, o trădare. Pentru că generalul Aslan, comandantul trupelor române din Dobrogea, cât și generalul Iliescu, șeful său de mare stat major, și își aveau comandamentul la jockey club în București și jucau cărți. Cel care știe mai bine ce dezastru s-a întâmplat la Turducaia este domnul George Topârceanu, care a fost și el prezent și scrie în amintirile sale la Turducaia ce dezastru și cum s-a împetrecut lucrul. E, apoi, sigur că război a luat o altă întorsătură, noi s-au retras din, din, din, în Moldova, a fost pacea de la București, pe care regele nu a semnat-o. După aceea, e, ofensiva salonică a celor două Anglie și a Franței face ca trupele din Germania să se retragă bulgaria, noi îl în București, regele Ferdinand de București, la 18 noiembrie, și ni se recunoaște apoi Basarabia și Bucovina, alipirea la România, Transilvania, mai, mai târziu. Aceasta, ca un fel de miracol, ca știu, ca o dar în partea Dumnezeu, atunci când când mai mult se cercează între ei, cel Câștigă. Noi am avut de câștigat reușind să împrinim România Mare. Interesant, este că în primul război mondial în Germania, la un dat, la sfârșitul, anului 1916 era oarecum victorioasă, știți că în, la noi am făcut pace la Buftea, în, în vest nu prea aveau ei e, succes, dar englezii erau gata, să, erau dispuși să facă o pace. Germania, deci, oferă mari Pitanii în octombrie 1916 condiții de pace extrem de avantajoase, dar sioniștii din Germania și din Anglia, au împiedicat încheierea acestei păci, propunând englezilor să continue pentru că ei vor determina Statele Unite să intre în război alături de ei și vor obține victoria. Cum s-a întâmplat asta? Printr-o și printr-o diversiune. Transatlanticul. Pachebotul lui, Louisiana de la New York mergând spre Liverpool a fost torpilat de către un submarin german. Vasul trebuie să fie escortat, dar nu a fost. Ligăturile radio au fost codate și nu s-au putut întreține. Ea a continuat cursa neînsoțită. Capitanul Down al și. A fost încunoștințat și nu și s-a oprit la New York și nu, nu a condus vasul. A fost înlocuit. Ambasada Germaniei din Washington a avertizat prin presă pericolul călătoriei cu Louisiana pentru că nava care aporează statul Marii Britanii este susceptibilă de a fi distrusă. Erau ceva marmeri la bord, dar nu pentru asta a fost... Zicem, Din cei 1962 de pasageri, n-au supraviețuit decât 764. Iar președintele Wilson este astfel silit să declare război Germaniei. Un, ofiț un ofițer de Britanie Informații, Patrick B.C., care e, a studiat acest lucru, Spune, a existat o conspirație pe misiunea expresă a domnului Winston Churchill, care era atunci mare comandant marina, marina britanică. Și anume, autorizația navală a știut din submarinul german, nu s-a acordat o de deși existau un portul Liverpool 3 distrugătoare și s-a ordonat să reducă viteza în zona de război s-a scufundat deci lui Zitania, iar americanii, pe acest considerent, au declarat la boi germanii care a dus la înfrângerea ei. Acuma, conferința la, la Paris, în această întâlnire a fost condusă în umbră de de, de consilieri secreți evrei a celor trei mari puteri. Consilierul președintelui Statelor Unite era banquierul evreu Bernard Baruch. consilierul prim-ministru Anglie Anglii era Philip Sasson, membru al familiei Rothschild. Iar al prim ministrului Franței George Climansot era bancherul Ierobois Rothschild. După cum și la, la conspătoria de la Ialta, atât Roosevelt avea și el niște consilieri tot evre. Manipularea conferinței de pace la Paris de către evrei nu era îndreptățită doar împotriva Germaniei, ci și împotriva întregii civilizații creștine. În urma conferinței de la Paris s-a înființat structura supra-statală mondială Liga Națiunilor. Autorul ei a fost Mandelhaus Eruboam Rothschild care a înființat apoi Consiliul pentru Relații Externe, CFR, una dintre cele mai puternice organizații secrete conduse de evrei și care susține încă din 1922 ideea unui guvern mondial. Pentru că ceea ce am spus până acum trebuie cumva și dovedit, am aici al discursului Benjamin, Friedman, consilierul președintelui Wilson, care, nu știu ce s-a întâmplat cu el, de-a venit mintea la cap și, în 1961, la Adânci Bătrânețe, a ținut o cuvântare în fața, sau a scris la un ziar în America, acest binamin Friedman. A lucrat alături de Bernard Baruch, de Samuel Untermeier, de Woodrow Wilson, a fost consilierul lui, de Franklin Roosevelt, de Joseph Kennedy și chiar de John Kennedy și multe alte personalități. Deci trebuie crezut că el, un om de mare influență. Ce spune el? În 1961, despre primul război mondial, sioniștii și core religionarilor lor conduc Statele Unite. Războiul, din primul război mondial, s-a purtat într-o tabără de către Marea Britanie, Franța și Rusia, iar în cealaltă tabără, Germania, Austro-Ungaria și Turcia. După 2 ani, Germania practic câștigase războiul, ceea ce am amintit înainte. Marea Britanie rămăsese fără muniții și puțin alimente. Franța a pierduse peste 600.000 de soldați pe râul Som și la Verdun. Rușii nu mai voiau să lupte. Germania oferă Anglii condiții extrem de favorabile de pace pe care englezii doreau să le accepte. Sioniștii din Germania au mers la ministrul război britanic și i-au spus că mai poate câștiga războiul deoarece ei garantează intrarea Statelor Unite ca aliați. Dorim, în schimb, să ne dați Palestina. După târgul făcut cu englezii, toate ziarele din Sua și-au schimbat atitudinea, deși erau pro-germane. Și după uh, scufundarea lui Zialii, deci după așa, uh, Statele Unite au fost, au fost obligate să intre alături de Alianța. America nu avea niciun interes în acest război. Dar, după intrarea acestei aleațării de Anglia și Franța, evrei au cerut o chitanță de garanție englejelor. Declarația Balfour se numește. Această declarație Balfour le cere ca să li sedea Palestina. În conferința de pace la Paris, în delegația sua, erau peste 117 de evrei conduse de Bernard Baruch. Evrei au rătat din prostia lor la conferința de Pace, au arătat declarația Balfour, iar germanii au înțeles că atunci cine i-a trădat și motivul pentru care ei au fost învinși. Evrei din Germania aveau toate drepturile și dețineau companii, industrii, bănci și linii maritime. Chiar după Revoluția 1905, mulți evrei s-au refugiat în Germania, chiar Evreisa Rosa, Roza, Luxemburg, mă rog, au preluat puterea în dar, a, a, așa, Evrei Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht au vrut să ia puterea, mă rog, în Bavaria, sub un stea comunistă, lucruri care nu au putut să facă după anihilarea comuniștilor germanii, au lăturat pe evrei din structurile administrative sociale Dar, pentru aceasta, în 1933, un Congresul sionist de la Amsterdam amenință pe Hitler să redea evreilor posturile ce le-au avut, chiar dacă sunt comuniști sau nu. Samuel Untermeier, președintele congresului, se duce în Statele Unite, la posturi de radio CBC și spune evrei lumii declară azi război sfânt împotriva Germaniei, îl vom înfometa, îi vom preda și vom preda, vom organiza un boicot mondial împotriva lor și asta îi va distruge. Deci numește 33 votero că Hitler, mă rog, sau regimul german să fie distrus. Tot în 1933, de la Roosevelt, care a venit la putere și care era mare mason de nu știu ce ordin, a recunoscut Uniunea Sovietică, primul. Știu ce spune până la urmă domnul Benjamin Friedman. Că, deci, de, cât de mult ne putem baza noi pe loialitatea evreilor. Fără îndoială, noi, americani vom avea aceeași soartă pe care au avut-o germanii, și din aceleași motive. Al doilea război mondial, criza economică din 29-32, a fost provocată. Președintele băncii Anglii se întâlnește cu Andrei Melon, primul ministru din Statele Unite, și imediat după aceea, Federal Bank crește dobânda. Toți cei inițiați de acolo și-au vândut acțiuni la bursă, și au cumpărat aur, se produce devalorizarea efecturilor de bancă, faliment, stagnare, economice, șomași. Dar în, în Germania se formează un cartel industrial internațional, IG Farben, industrie, cu filiala 93 de țări cu capitalului Rockefeller, care îl susține pe Hitler financiar. În 32-33. Baruch roșit e altă idee. Confort declarației Balfour, Baruch roșit îl convinge pe Winston Churchill, ce nu știu ce, ce post se de depunea el atunci, ce, ce funcție să retragă trupele engleze din Palestina în 23 mai 1939 unde se vor duce evrei și vor cumpăra pământ formând mici enclave în statul arab-palestinian. Alte trădări. Hitler nu doreau război cu Anglia. Retrașul de ne, ne, este edificatoare. George Earl, ambasadorul Englez. La Sofia a fost contactat de șeful Serviciului de Informații German în anul 1943, comunicându că Hitler dorește să capituleze dacă se dă posibilitatea armatei sale să se retragă. Von Papen, care era ambasadorul german la Istanbul, i-a transmis același lucru lui George Earl ca mesaj oficial. Earl îl trimite la Washington. Această propunere de trei ori, dar Roosevelt nu răspunde la niciuna. o cultă care conducea destinele Americii prin președintele ei nu doreau o capitulare a Germaniei în 1943, ci o distrugere totală. Totodată inițiază un ajutor masiv în armament și material de război Uniunii Sovietice prin, așa zis, contractul de. De împrumut și închiriere, care a dus la capitularea necondiționată a Germaniei și distrugere economică a țării. Războiul al doilea mondial a costat viața 30 de milioane de oameni și a dus statele din estul Europei sub dictatura comunistă a Cremlilor. Pentru a antrena statele mici într-un război cu, cu Germania, se, se recurge ea și la o diversiune. Roosevelt trimite un ultimat în Japonie să se retragă din teritoriile ocupate. Asta se întâmpla în anul 1941, în septembrie. Condițiile impuse și, și, și e, impune și un embarcou al petrolului. Condițiile impuse nu puteau fi acceptate într-un într timp scurt. Încă din septembrie 1941, SIA a planul de atac al japonezilor. Serviciul Secret britanic comunică la Washington eventualitatea unui atac surprinzător al japonezilor. Roosevelt și Harriman, ministrul apărării, nu, nu iau nicio măsură. Nu anunță comandamentul flotei din Hawaii. Ambasadorul Japoniei se duce cu declarație de război la Washington și nu este primit. Singura măsură preventivă care a fost a lor a fost ordine de manevrare, de manevră a celor trei portavioane, avioane, Lessington, Enterprise și Saratoga, care nu s-au aflat la Pearl Harbor când avioane japoneze au atacat. Escadrele militare americane. Rezultatul? 2500 de morți. Deci ei știau și n-au anunțat acest lucru. Ambasadorul japonez e primit după ora atacului. Astfel încât ei găsesc motivul că a fost un atac banditesc și intră în război în Pacific, care a costat sute de mii de vieți Din acest măcel cumplit au fost corporații evrești, au câștigat enorm materia de război, hrană, petrol și băncile care au subvenționat importul financiar. Așadar, mare o Ocultă Evrească a manipulat opinia publică prin scufundarea vasului Uriziana și, cum vedeți și aici, pentru, cu atacul la Pearl Harbor prin sacrificarea, sacrificarea mii de, de, de vieți numai pentru a-și realiza scopul lor. Sigur că odată cu declararea război Japoniei, în 1941, a trebuit America să declara război și Germania, pentru că Japonia și, și Germania formau Axa Roma, Berlin, Tokyo. În martie 1945, Guvernul militar japonez propune capitularea și încetarea ostilității. Roosevelt nu dă niciun răspuns. În schimb, ordonă bombardarea capitalii Tokyo, unde au murit mii de oameni nevinovați, și fabricarea bombe atomice. Truman. Iar în mai mason ordonă bombardarea Hirosimei și orașul Nagasaki, unde peste 60.000 de oameni mor nevinovați într-o clipită și alte zeci de mii sunt iradiați și vor muri ulterior. Războiul al doilea război mondial, a distrus vechea societate, a apărut o nouă moralitate, un libertinaj și o democrație, în paranteză, lipsită de principii etice, bancherii evrei dominau atât America cât și Europa de Vest. În 1945 se mințează organizația Națiunilor Unite, clădită pe un teren oferit de Rockefeller. Fondatorii ONU au fost... 47 de membri al CFR-ului, adică Consiliul afacelor străine, care este cea mai mare loge masonică din lume. N-a fost de ajuns. Se inventează războiul rece în care SUA, ursese statele Europei, cheltuiesc enorm pentru mare mare. Acum vă rog să fiți atenți. Pe 29 noiembrie 1947, Organizația Națiunilor Unite hotărăște împărțirea Palestinei în două. Cu ce drept? Jumătate să fie evrească și jumătate ale palestinilor. Mehaim, Menahim Beghim, Itzak și au bandele lor de tinere vrei instruiți și ucit, fără discriminare, pe palestinieni. Distrug zona care este atribuită lor, distrug. Se declară la 14 mai 1948 independența Israelului. Palestinienii sunt alungați, măcelăriți, bombardați pentru a părăsi și zona lor din Palestina. Exact cu, ca și în, în, în povestea aceea cu Ariciu și soborul, dacă știți, nu? În Ariciu a pătruns în cam. În cuibul și a să stea și el în colț apă. Și s-a întins, s-a întins și l-a dat afară. Apar după aceea societăți, societăți secrete, ca fiind cele mai importante și puternice organize, organizații masonice, care coordonate de un grup de iluminați, urmăresc același scop. Noua ordine mondială. Astfel apare cfr cum am zis, Consiliul pentru Relații Externe, Comisia Trilaterală, cu putere decis, Națiunile Unite, Institutul Royal de Afaceri, Grupul Bildenberg, ființat de prințul Bernard al Olandii la 1954, are trei comitete de câte 13 membri de și bancheri și oameni de stat. Grupul Binde, are scop, război informațional pentru manipularea opinii publice în vederea pregătirii psihologice pentru noua ordine mondială. Grupul de la Roma, Propaganda 2, în care face parte și Berlusconi, cuprinde Propaganda duie și mafia, comerțul cu droguri, atacuri teroriste, datorită căria acestei probabil, au murit Aldo Moro și Olaf Palme, dacă știi, prim-ministru suedei și al Italiei. Strategia iluminațiului era bazată pe niște principii logice, ce anume, dacă în primul război mondial, ca teză era socotită monarhia, antiteză fiind Republica, apoi ei au, au reușit, prin sinteză, să, să înființeze Liga Națiunilor. Dacă al război, în al doilea război mondial teza era comunismul, antiteza era fascismul, sinteza pe care ei au construit-o a fost Organizația Națiunilor Unite. În mileniu al treilea, dacă teza este capitalismul și antiteza este naționalismul, Sinteza este noua ordine mondială. Iar e important să vă spun că în 1952 s-a format o alianță secretă între Iluminați și Vatican și Francmasonerie. Deși în 1739 Papa Clement al xii a excomunicat pe orice prelat catolic înscris în masonerie, iar în 1884, Papa Leon al XIII interzice printr-o proclamație același lucru, atenție rog. în noiembrie 1983, Papa Ioan, Paul al II-lea, pe numele lui Katz retrage toate interzicțiile privitoare la aderarea credincioșiului catolici și a clerului în logi masonice. El însuși se spune că a fost mason în loja Opus Dei, iar Banca Vaticanului oferă 2 milioane de dolari pentru arme oferite Croației în războiul din Iugoslavia. Iar în 16 august 1991, Papa Ioan Paul II se întâlnește cu cardinalii unguri la Pici. Și le spune, vă asigur că împărtășesc aspirațiile voastre, veni, voi veni să vă văd în Croația, adică Ungaria să cucerească Croația. S-a întâmplat ceva. Acum se aude. Da, da, da. Au mai fost zărboaie franc Cele din Corea. Interesant este că John Kennedy pune capăt războiul din Corea și introduce în circulație bilete de valoare cu acoperire în argint, ca să nu fie nauri pe care îl stocase pentru Federal Bank. Pentru aceste măsuri el este asasinat în 1963 noiembrie. Apare și războiul din Vietnam. Acolo sigur urmăreau doar bogățiile naturale pe care le-au pierdut în Războiul din Golf. Iarăși o stratagemă. Diversiunea pentru a a începe războiul din golf, a fost astfel. S-a pregătit, s-a inițiat și s-au pregătit din umbră atacul terorist. A fost cun cunoscut acest atac și acțiunea a fost ajutată de către din umbră. Asupra blocurilor gemenii. Să pregătiți astfel intervenția armată în cuveit. Avioanele, cele două care au pătruns în Gemenii se erau cunoscute. Această acțiune a fost susținută de cei, mă rog, cei care au făcut asta. Și mai mult decât atât, se poate observa, dacă mai revedeți odată aceste imagini, că înainte de a ajunge avionul și a lovi al doilea bloc Gemeni, apare o explozie în partea cealaltă. Pentru a pregăti intervenția armată în Cuveit. De altfel, cu mult înainte, Ronald Reagan a permis dotarea armatei lui Saddam Hussein. I-a dat, dat arme. Iar ambasadorul April Gaspin îl convinge pe Hussein să înceapă războiul. Pentru a manipula opinia publică, George Bush declară prezența unor arme chimice, dacă-l amintiți, în Irak, pe care nu s-au găsit. Acolo sunt masacrați peste 100.000 soldați când începe furtuna de certului, războiul din Golf, 1991. Pentru că să nu credeți că eu fabulez aici, secretele lui Pavel Coruț îi amintește imediat, după distrugerea acestor două gemeni, cui se datorează acest lucru. Și-a apărut și la televiziune, dar la Diaconescu. La... Cu această idee. De deci ce? Spune că toate aceasta a fost o manevră din umbră tocmai pentru a determina America, opinia publică, să pornească un război în golf și să se inventeze de atunci noțiunea de terorist. Terorist. Teroriști pentru alții eroi. Da, pentru dar, bă, mă rog, teroriști, da. Teroriștii aceștia au avut uh, niște. Uh, da. Nu i-a întrebat nimeni de, de dacă vor, de, de, ce fac așa, acest lucru. Atât vreau să mai amintesc ca să încheiem partea aceasta. Am spus că George Bush declară prezența unor arme chimice de rac, sumac sacrat și părmunește războiul în corp. Foarte interesant este ideea aceasta, pe care și însă și Iver sunt factorul sionist, o menționează, și anume, Președintele Consiliului Congresul Mondial al Evreimilor și al Organizații Mondiale scrie o carte, Paradoxul evreiesc, în care amintește că... Evrei sunt cel mai separatist popor, convingerea că este poporul ales, este baza religiei lor. <coughs> Domnul Goldman nu menționează însă că majoritatea celor care se consideră azi evrei n-au fost nici când aleși al lui Iohova, n-au de-a face cu evrei din Vechiul Testament, fiind descendenți direct a unui popor turco-mongol din sudul Rusiei cazari convertiți la iudaism în secolul VIII. Evrei formează un popor șovin, naționalist și extrem de rasist. Ei au învățat din Talmud să-și păstreze unitatea și coeziunea, deși sunt răspândiți în toată lumea. Iarăși o idee care trebuie reținută. Arthur, Sir Arthur Gate, mă precizează, că există un paradox al naționalismului evreu în competiții cu restul lumii. Vă rog să rețineți. Paradoxul naționalismului evrei în competiții cu restul lumii. Și anume, el are un dublu cod etic. Unul este pentru ei evrei, codul etic, și unul este pentru ceilalți. Deci, evreul, când se comportă față ceilalți, are un anumit cod etic ci față de a lui alunat un alt cod etic. În România, istoria evreilor în țări noastre, de Nicolae Iorga, spune că a ajuns în anul 1600 fără a găsi mențiunea unui singur element evresc în părțile noastre. Două organizații evrei se implică direct și activ în obținerea de drepturi de evrei care invadați de principatele unite. În altul, ordin Naibriț, înființat la New York în 1843, care înseamnă Fii Alianții, și Alianța este Radita Universală, înființată în 1860 la Paris decât de către Adolf Isaac Chemieu. După, după războiul, după 1866 și războiul din pentru independența noastră, domnul Crebiu vin la Paris în Camera Deputat, oferind suma de 25 de milioane de franci pentru ca noua Constituție să se prevadă un articol favorabil în cetățenirea evreilor infiltrați în cele două principate. Deși învingători în Balcan, alături de ruși în 177, 1878, război cu turși, românii au fost blocați de evrei în recunoașterea independenței principatele române. Dacă ați auzit de Leon Gambetta, Manson, care mă rog, în 1871 a trebuit să părăsească, mă rog, până la urmă, Franța, trimite o scrisoare guvernului român și spune așa, Franța nu va recunoaște independența țării voastre, fără ca voi să fie recunoscut drepturile civile tuturor evreilor, fără nicio distinție. Mihai Minescu s-a implicat și el ca dator al zis timp timpul în campania de presă împotriva modificării Constituției. Pentru aceasta, el a fost ucis, asasinat. Imperiul ungar prin diplomație, se acord cu Lojile Masonice, pune la cale uciderile Nescu. Cei care, așa, petrecar, membru al Lojilor Masonice, România, alesele de Tito Maiorescu, Alexandru Șuțuțu, Teodor se vor ocupa de lichidarea poetului. El, în afară de faptul că nu susțineau pe evrei și le-a spus că nu au niciun drept ca să obțină cetățenia noastră, el mai dezvăluie și afacerea vașavschii a unui evreu care, bancher, intendent al armatei rusei, cumpărase alimente cu prețul mici în România și le vindeau cu suprapreț armatei țariste, dreptul acesta de a cumpăra fiind în contra unei mite substanțiali. Deci găsește în conducerea țării noastre acest lucru. Și atunci el a fost suprimat. În 28 iunie, gazda poetului scrivetitul maioresc, e internat la Alexandru Șulciu și îi dă un diagnostic fals de alcoolism și sufilis. E să fac injecții cu mercur. Pentru a liniști spiritul maioresc, apoi îl trimite pe mine la Viena, unde medicii venești îi dau diagnosticul de psihoză, mania, depresivă, nici de cum de siferism. Și Mercurul nu era un tratament potrivit. După lungă ședere la Iași, tratat de evreul Isaac, el este internat din nou în spitalul Șuțu și e lovit cu un bolovan în cap de către unii noi. și omorât la 15 iunie 1888. Mai întâlnim noi în anul 1987 așa ceva. Domnul inginer Nicolae Ursu a fost omorât în pușcărie, dovedit cu un bolovan încă. Răscora ceranelor din secolul XIX se datorează tocmai evreii cazare din Moldova devenite stăpână pe averea imobiliară, pământ prin intermediul instrumentul decretat bancar de bancași. Fischer, Calman, Frömm, toți aceștia exploatau. Uh, Pământul arabil, fișier avea 237.863 de hectare, iazuri, pășuni, 79 de comune rurale, iar țăranii erau obligați să plătească taxe pentru apă de adăpat vitele, pentru lutul din care își făceau case, obligați să cumpere de la Părvălia Evreului, de la singura cârciumă Evreului. Contractele de arendă pe care îi făceau evrei erau de 99 de ani. Astfel ei deveneau, de fapt, proprietarii pământului românesc. Răzcoala este la 15 martie 1907 în comuna Flămâns din Moldova pe, pe e, Moșea, zicem, mai lui Fischerland, cu caracter anti-evreiesc. Apoi Fischer fuge la cernăuri și încearcă să declanșeze un război între Austro-Ungaria și România. Răzcoala se extinde Muntenia și la 18 martie, 1907 se decretează starea de urgență. Armata română deschide foc la ordinul lui Iicevrătianu. Sunt omorâți 11.000. De și peste 10.000 de răniți. Numărul victoriei nu este cunoscut deoarece regele, Carol I, a ordonat distrugerea tuturor documentelor referitoare la răscoarea țăranilor. Mai târziu se dă o lege agrară, casa, casa agrară, pentru vânzarea pământului la țărani. Dar arendar și evrei nu au oferit nicio palmă de pământ la vânzare. În Congresul din mai 1921 al Partidului Socialist, acesta se transformă în Partidul Comunist, afiliat la Internațional III. Majoritatea acestui partid erau evrei. Secretarul era un Cristescu. Reținut că în 1820 în Iași erau doar 1200 de evrei, în 1859 31 de de evrei. În 1920, după 100 de ani, erau 57 din de evrei, 70% din populația orașului și peste 40 de sinagoge. Constantin Pancu la 1919, înființează garda conștiinței naționale și scoate ziarul conștiința. Din Partidul Naționalist-Democrat al savantului Nicolae Iorga se desprinde Liga Apărării Național Creștină a la 1920, care are și un ziar național creștin cuvântul gândirea. Trebuie să amințesc chiar de acum că Arman Călinesc era mare maestru al lojii masone române, la fel și Nicolae Titulescu mai masoni, care fiind la berna, sau unde era acolo în Liga Națiunilor Unite, a returnat, a dat avioane comandate de noi în Franța, l-a dat Revoluționarul Comuniști din Spania, fără bani, în anii 35-36. <coughs> În 1924, Partidul Comunist Român este interzis de către guvernul Brătianu și dă să prefecților, fac, prin măsuri drastice, să înnăbușe orice manifestație. Ce face domnul prefect Manciu de la Iași? El arestează pe toți tineri și pe Cornelul Cădreanu, care lucrau în tabăra de muncă de la Unghiemu și mă maltratează. În ocolului din Iași, care judecă acest fapt, prefectul vrea să-l împuște. Codreanu se apără și îl omoară pe Manciu. În, în procesul la turnul Severin, el este achitat ca fiind în legitimat părare. Se înființează legiunea Arhanghel Mihael, la 1027, cu următoarele idei. credința în Dumnezeu, dragoste de patrie și națiune, dragoste între oameni, disciplină și cântec. Demn de, de este faptul că în, în, în alegerii în 1931, Cornelul nu este ales deputat în Parlament de către județul Neamț. În programul legional pe care îl expune el în Parlament, cere pedeapsa cu moartea pentru fondatorii, fraudatorii bunului public, răspunderea penală a politicienilor care au lucrat împotriva țării, alungarea exploatatorului străin, trimiterea la muncă tuturor agenturilor electoral. El cerea, cu o democrație creștin-ortodoxă, organizarea statului de drept, o și puterea legii, autoritate morală a reprezentanților poporului, poporului și o apărare a interesului național. În procesul la în 1945, în mod oficial, mișcarea legionară nu a fost antisemită, nu a avut caracter nazist și nu a fost aservită nazismului. Și totuși, se, se bate monedă, se susține că a existat un holocaust împotriva evreilor. În. Bine, dar mai mulți. Conducerea evrească, pe mereu, a însemnat unirea masoneriei cu grupurile de agenți moscoviți. Dar până atunci mai vorbim despre altceva. Și anume, Wilhelm Fildermand. Care a fost liderul comunității evreiești din România în vremea primului război, al Doi mondial, Scrie memoriile sale. În România nu a fost Holocaust și nici prigoană antievrească. Iar Ion Antonescu a fost un protector al evreilor. Aceste memorii el le-a donat Academiei Române, dar n-au ajuns acolo. Le-au luat Mosadu și le-a făcut nevăzute. Mosadu fiind eh, serviciu secret evreiesc. Da. Așadar, avem confirmarea lor. Ah. Mihail Negru sau Mihail Zusman, care era secretar de redații la Universul, din loja Cavalerii Steagului, prin articole sale militează pentru a duce a lui Carol al doilea pe tronul țării care renunțase, de fapt, în scris în 1925. Carol fusese recrutat și inițiat în 1925 într-un ordin masonic în Franța. Dice Bretianu se opune revenirii, dar Iul Maniu până la urmă acceptă întoarcerea lui, dar să nu vină și Duduia, să vină și amanta lui, lucru care Sigur, a trecut peste asta, așa a venit. La 1 decembrie 1933, Marea Lojă Națională votează o moțiune prin care regele Carol a. II este proclamat mare protector, cerându-le tuturor masonilor de a sprijini. În sprijini prin contracte Prin contracte, Carol din afacerea Scoda și prin parteneriat cu mari magnați vrei a economiei românești, el devine cel mai bogat regi din lume. Pentru a deveni până absolut, instaurează dictatura regală, fiind susținut de către Jean Pangal, mare comandor al Marii Logii Naționale din România, care a și inspirat și a conlucrat la noua Constituție Regală în 1938. <coughs> Alături de Elena Lupescu, Elena Wolf, da? el <coughs> instaurează, deci, dictatura regală. În acest timp e de ajuns să spunem că El protejează pe evrei în afacerile lor și chiar uh, ajută banca Marmoros Bank, care era în faliment, dă un milion de, nu știu, de, de, de lire sau ceva din bugetul statului. În iunie 40, ultimatul resese de cedarea Basarabii, general Antonesc, cu cererea lui să lase să se salveze situația prin rezistența armată. Elena Wolf îl oprește pe carul să-l primească în audiență, deoarece nu a uitat insulta pe care soția generalului a, a, a fost așa, care a părăsit palatul la o recepție în care ar prezentă și Elena Wolf. Elena Grunberg. Da. A doua zi, regele primește pe Antonescu și îi spune la atât, va admit curajul și apoi îl arestează și îl trimite cu domiciliul forțat la Mănăstirea Pistăța. Codreanu trimite o scrisoare noului guvern în care arată că noua Constituție pecetuiște drepturile și pozițiile furate de la români de către nevălitorii jidani. De asemenea, trimite reschisoare Nicolae Iorga, care interzice activitatea de comerț legionar, deși tot el îi îndemnase va să se apuce de comerț. Aceasta face ca el să fie arestat, să fie condamnat șase luni pentru calomnie și apoi zece ani pentru trădare. În 30 noiembrie este asasinat în chip ritual după Cahală, împreună cu cei 13 legionari, la nu pe durata încă este avansat în funcție de ministru el este asasinat la 21 septembrie 39 cu știrea lui Carol și a lui. Dar și din ordine, apoi a lui Carol, sute de tineri nevinovați au fost asasinați de poliție și lăsați pe străzi. Dacă vreți să știți ce înseamnă terorism de stat, acesta este. Ordenului Carol ca sute de tine, sute de tineri nevinovați să fie asasinați fără măcar o judecată fără, și lăsat pe străzi. După cedarea Prasarabii, Transilvaniei, manifestări masive ale populației în fața palatului în care un rol important l-au avut legionarii, Carol îl cheamă pe Antonescu Generalul coroam care era comandantul trupelor în capitală, refuză să deschidă foc împotriva demonstraților, iar Antonescu îi cere, îl somează pe Carol să La 6 septembrie 1940, Carol pleacă preacă cu Elena la Portugalia, unde-s mai târziu se vor căsători. Eu nu știu în, în ce religie se vor căsători. Cum? Cu vagoane întregi de bună de valoare, tablouri. Regele Mihai, După începerea războiului și la 23 august știa că și, ca și Maniu și Brătianu că România fusese eh, promisă sferei de influență sovietică. Știa de asemenea că Ion Antonescu urmărea și el prin Stockholm nu ca să obțină niște eh, condiții mai favorabile, să înceteze lupta cu Uniunea Sovietică. El este de acord cu partidele politice și cu cinește general trădători și cer armatii bolșevici, vă rog să fiți atenți, se cere de câte ani, deci Mihai, rege Mihai, armatii să declanșeze o ofensivă viguroasă în Moldova. Se declanșează acel nou aspreciau și înaintează scinderii. Nu se opune rezistență. Ordele Marișanu-Antonescu nu ajung la trupă și nici situația frontului nu e prezentată de, prezentat de format lui Antonescu. Colonelul Șteflea, Racoviță și Sănătescu sunt cei care au trădat frontul de la Iași. Mihai arestează pe mareșal și cer armatei să înceteze lupta contra rușilor, deoarece România a acceptat condițiile de armistițiu oferite de aliați. O minciună cât carul de mare. De fapt, actul regal este o capitulare necondiționată prin încetarea unilaterală a luptei. El mințind a trădat națiunea, capitulând necondiționat, anulat. Suveranitatea statului l-a predat pe comandantul suprem al armatei inamicului și a jertfit, fără să-și dea seama în față, 150.000 de ostași luați prionieri, din care pe, doar -o, o parte din ei s-au întors acasă. După 5, 10 sau 10 ani, prin politica atrădătoare a Răjului Caro al Doilea și a Camarilor Iisar, o precum și a politicienilor corupți de evreime, România pierde, fără să tragă un foc de armă, Basarabia, o populație de milioane de locuitori, 6.000 de km2, Bucovina cu 300.000 de locuitori. Evrei din Moldova trec ilegal prutu. Din nota marelui stat major din 31.910, se la Chișinău, patru comisari de poliție executați de evrei. La Cerneul s-a rupt steagul românii și au de devastat biserii și au executat funcționari și ofițeri. Înainte ca trupele sovietice să se supăă în oroș. la Soroca, evrei au format un comitet terorist, au împușcat pe comisarul Murafa, administrator financiar. La 3 iulie, raportul în Marelui Major spune, în Cetatea Albă s-a constituit un comitet revoluționat, un Grossman Steinberg, Steinberg avocat. E Și și nu gardienii publici împușcați, la Cetatea Albă funcționari bătuți și omoriți, prototopul Crișan, preotul nița, șeful Gării. La băți, evrei, au împușcat pe preotul și șeful Gării. Au tăcat populația civilă în retragere. Ca să cunoașteți ce, ce, ce oroși și ce crime oribile s-au produs acolo, vă rog să citiți de art Malurile Nistru de Constantin Vigil Gărghiu și Săptămâna Roșie al lui Paul Goma. Terorismul iedeu bolșevic a atins paroxismul în pe perioada a armatii români în Basarabia demonstrând că masa ideică oploșită din Rusia, Ucraina și Galicia nu s-a asimilat, ci după ce au exploatat sinceros pe țărănimea și pe orășeni, după ce au monopolizat principale ramuri economice, financiar, bancare, s-a transformat în principala unealtă a bolșevismului sovietic. Bandele judeo bolșevice din Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța au fost pepinierele din care s-au recrutat viitori ofițeri de securitate, anchetatori și torționari, care au provocat holocaustul împotriva poporului român în timpul ocupației iudeo-boșevice. Și au dus la comunizarea României. Direcția Generală Securității Statului condusă de Panterii, Bodnarencov și, mă rog, Alexandr niște ruși care nici nu știau limba română. Și toți ceilalți conducători, consilieri, experți au fost evrei. Cei mai bine. Altă diversiune. La 20 ianuarie 1941, mai era șeful transportului misiunii Militare germani-romani, este asasinat la București de către Dimitrie Santopulos. Îți <fie> voi două bine, Alo? Da, sunt la conferință aici, nu mai chemat. Daște. Deci, în 20 ianuarie 1941, maior Döring, șeful transportului militare, este omorât de, de, de, de Dimitri Sarantopoulos, spion în slujba serviciului secret american. De fapt, a fost o eroare că era generalul Hansen, șeful misiunii militare germane. El nu expirase viza de cedere în România acestui spion, dar. Alexandru Oroșianu, care era adjunct al Ministrului Le interne, i-a prelungit-o viza acestuia a lui Dimitrii Sarantopoulos ca să omoare, mă rog, să facă acest uh, asasinat. <coughs> La general generalului Antonescu, care de data aceasta a fost îmbrobodit cumva, destituie toți prefecții și, chest și chestorii, în majoritate legionară, ca un gest de sfidare la adresa regelui, cu care nu prea să înțelegea, dar care nu puteau fi destituiți decât prin decret regal. De fapt, se spune rebeliune, dar atâta timp când de generali țineau funcții perfect legale, nu a fost decât o lovitură de stat a generalului pentru a instaura o dictatură personală. În Cartea Neagră, editată de Comunitatea Evreilor din România, se recunoaște că evreii au contribuit la prăbușirea în sânge a regimului legionar. Iarăși trebuie relevat următorul fapt, că în timpul rebeliunii, așa zis rebeliunii, au apărut o mulțime de indivizi îmbrăcați în cămăși verzi, producând de versiuni și haos, agitatori plătiți de către sovietici. Am mai întâlnit noi asta, nu? De două ori legionari au fost uciși cu sutele întreaga țară. Presa evrească a început a mistifica adevărul scriind că sute de evrei au fost uciși la abator acolo au pus în, hing, în gen. 30, de, 30 de salariați a abatorului au dat o declarație în 1946 în care dezmințeau categoric existența unor evrei uciși acolo. Se continuă insistent, a se impune existența unui holocaust evresc în România. Domnul Ion Coja, pentru o scrisoare adresată președințului Băsescu, cere o confruntare cu cei care pretind a fi existat holocaust în România pentru a clarifica adevărul. Nu îi se răspunde. Organizația supraviețuitorilor holocaustului trimite o scrisoare nesemnată cu un blestem cumplit împotriva Domnului Coja. Așa au înțeles ei să răspundă. Nesemnat, un blestem cumplit cu 10 haham care 10 zile și cel voi omor. Sionistul, el, e vizăl decorat de Academie, mă rog, a început dar, în anul 90, așa, susține astfel holocaustul nostru. A început dar, și rabinul Mozesc Da, v-am spus că Friedman v-a spus că nu a existat așa ceva. dar noi însă, lucrurile Există... Există pe un, cum să zic, un registrat, istoria românilor într-un, mă rog, într-un, sistemul sistem de, de, de, de stocare a datelor. Istoria românilor în 16 episoade. Nu știu dacă știți. Domnul, mă ajutați, domnul. Da? Dar există pe internet, pe YouTube, istoria românilor în 16 episoade. Vă rog să vedeți acolo ultimele episoade ce înseamnă de fapt Holocaustul pe care este. Câtă minciună și cum se poate demonstra atât de ușor că ceea ce spun ei. Pot să adaug ceva? Când a fost judecat vreau? Antonescu, dar a plecat pe Antonescu din America, s-a trimis un proces verbal în care se dau 16.000 de evrei care au plecat din România în anii războiului, care tot cereau caratirea generalului Antonescu pentru că nu a fost alocat în România. Și dânsul ne-a ajutat ca să scăpăm de. Deci a moar. existat mărturii, că în România da. nu a fost salvată. Și mai există o mărturie. Și, uh, președintele Israelului, acum 4 ani, de zile a fost la București, sau nu, în 2010, și există mărturia tot pe internet, pe YouTube, care zice, în 2010, în conferință de presă, mulțumim în numele poporului evreu, poporului român, pentru salvarea 400 de, mii de, de evrei în al doilea război mondial. Da. Ceea ce, președintele. Da. Greșește înseamnă... n în țara Antonescu, n a dat răspuns ordinului Hitler ca să fie deportați în, în, în, în laboratoarele de cazare, mă de, de de cazare, de cazare. De cazare. No, no, no. Și, Ba eh, da, dar voie să și pleci din România, în vremea aceasta. Între echipa iudeo-bolșevică impusă de Moscova, având ca avantgarde teroriști din Basarabia, plus evreimea comunistă din țară și comuniștii patrioți se duce o luptă pentru supremația în partid. Gheorghii Udeși, comuniștii etnici români, e, vor dobândi poziții cheie în partid și stat, nu știți, în 1972, dar fac greșeala de a lăsa încă evreilor în cultura, artele și mas media. După 30 decembrie 1947, evreimea ocupă locuri însemnate în învățământ, universitar, presă și radio. Ana Paucăr organizează Partidul Comunist Român din emigrație cu teroriști evrei din Basarabia. În calitate de colonel sovietic, duce o propagandă în rândurile prizonierilor români pentru a forma acele regimente la Adimirescu. Vâșinschi o impune în guvern pe 6 martie 1946, de unde dirigează de blocările ofițerilor din armată urmărirea magistraților militari, arestarea cadrelor de poliție, jandarmerie și din siguranța statului. Rolul complice a statului Unite și al Anglii și agentilor lor puși în flăbă au avut <coughs> <coughs> pentru a se instaura eroarea comunistă. Majoritatea absolută a cadrelor de conducere, anchetatorilor, torționarilor, directori din și șef de lagre a fost formată din evrei și evrei-unguri care și-au dovit ferocitatea ca și iudeo-teoriști basarabeni. Pantelii, Bodnarenco, Nicolski, mă rog, Mauriciu la Ploiești, Coloman la, la Brașov, la suceava. toți aceștia au... au, au Masacrat, au chinuit pe românii care au fost închiși în închisoare. Asasinarea fizică a sute de mii de români reprezintă războiul total dus de minoritatea evrească împotriva poporului român. Acesta a fost holocaustul român produs de către evrei. Și apoi și zeci de mii de sași și de, de, de șvabi au fost deportați în, în Regimul comunist, printr-un ansamblu de măsuri economice radicale, a lipsit vreimea de suportul material al speculei, rupându-o de proprietate și exploatarea mijlocii de producție. Reforma monetară în 57. Industrializarea, naționalizarea comerțului exterior și interior, etatizarea băncilor a făcut ca evreii să nu mai aibă pârghia care ei se să, să poată înșela. Nereușind să iudaizeze Rusia comunistă, din potrivă, stârnind antisemitism de proporții, de masă, au schimbat opțiunea de la internaționalism proletar la naționalism sionism. Deci au schimbat opțiunea de la internaționalism, progreda, proclamat proclamată în Rusia și vreund, să-l răspândească de la toată la naționalism Folosind toate mijloacele care dispuneau în România și de influență în străinătate, au organizat emigrație legală și ilegală în noul stat Israel. După eradierea lui Gheorghiu Dej, Logile masonice își continuă activitatea în clandestinitate. Deoarece în Curaince plătea cu platea fondul de internațional de bunzi, vremi în țară rămase în anumite posturi de conducere, mason sau nu, au organizat un complot împotriva președintelui și un sabotaj economic în domeniul comerțului exterior, care i-a dus, cum a văzut, la moarte. Masoneria în România apare în 1883 după aceea se dezvoltă Nicolae Titulescu, de Alexandru Vaida în Vodă a fost de asemenea mari masoni. România nu avea datorii externe la băncile evreiești dar guvernul roman a anulat legea prin care guvernul român nu avea voie să facă îmbrumuturi strădinii. Vorbim ceva despre Revoluția 89. Ea a fost planificată la Moscova de către Mihail Gorbaciov împreună cu forțele occidentale, reprezentanții naibriți, la începutul anului 1989. În același plan erau incluși Ion Iliescu, Petre Roman, celul Voican-Voiculescu, Silu Burcan, pentru preluarea puterii de stat. Iliescu fusese ales de 10 ani înainte de a fi președinte României. Ura evreilor provine din faptul că România nu avea datorii externe și intenționa să întemeze o bancă internațională cu colaborarea capitalului arab. Democrația instalată de Iliescu și Roman va distruge sistemul bancar, se va îndatora la Bărcele evreiești. Va efectua distrugerea economiei socialiste și va începe retrocedarea proprietăților evreilor. Deci aceștia, când au părăsit țara în 1947, au semnat renunțarea la veile sale în urmă. A 20 ianuarie 1989, Comisia Trilaterală și Bildenberg se întâlnesc la Moscova cu Gorbaciov, Rockefeller, și Kissinger. Și în felul ăsta ei pun la cale întoarcerea unii sovietice și, și se decide soarta României, a celor Lucrul ăsta s-a mai întâmplat și la Malta între Gorbaciov și Puș s-au discutat la fel soarta României. Cel care a contribuit la, la procesul atât al lui Ion Antonescu cât și a soților Ceaușescu a fost Bruckman, Acesta. Brucan. Acum... A fost maestru, făpușeal al Revoluției. Da. Da. Așa zisei Revoluții. Da, da. Bine. Acapararea economiei românești de către evrei. Evoieul american, bol Adjun, care secretarul de parlament de stat în SUA vine la 2000 în România și remite guvernul lista companiilor americane, companiilor care urmau să se implice în afaceri. Grupul Betel, cu autostradă Brașov-Borș, în care se pierd 2,5 miliarde de lei. Avioane Airbus la francezi. Mai dau și acolo milioane. Locomotive pentru modernizare, fregati modernizati britanici mai scumpe decât unele noi. Se, -se, -se cedează cu uh, am ro, rom, gaz, când concesionează că nu se gaz. Și așa mai departe. Mark Gittenstein, evreu mason, ambasador al SUA, susținea în alegeri Petra Ambăsescu cu obligația lui de a suplimenta trupele în Afganistan, în 2009, și de a achiziționa avioane F-16 fără licitație. Se cedează companiilor evreiești Rafonești, Aldros, Alexandru Bitner care a copilărit cu Adrian Nastasiesor acestea, îi se concesionează toată delta Dunării. Roland Lauder cine postul de televiziune, Pro TV, Acasă și Radio, Prima TV. Elan Varsenberger este acționat majoritar la Banca Comercială. Marc Rici, în cartelul ocult, rog și Pre preiau Rafonești, Aldro Slatina, Combinatul Câmpia Berna Bernard Schreier, evreu maghiar, privatizează ilegal stațiunea Sovata. Alfred Mandler contribuie la falimentarea băncii Dacia Felix preluate de Banca Israelienă Leumi. Aproape toate cazurile din București au patroni israelieni prin care se realizează spălarea banilor obținuți ilegal. Sami ofer, cumpără magazinul Thomas în 1997 la o licitație aranjată cu funcționarii fondului proprietății de stat. Nu, nu știu dacă am greșit aici. 1997. Dacă știți dumneavoastră ceva mai precis, vă rog să mă corectați. Există astăzi în România aproximativ 3500 de societăți izraeliene și circa 15.000 de oameni de afaceri evrei la vedere. Au reprimit însă cetățenia română peste 100.000 de israelieni din 1990. Ei conduc în bună parte sectorul economic, în sectorul, în alte tehnologii, bănci, imobiliare, construcții și magazine astea, supermagazine. Izdra au a avut și au în prezentul tratament special din partea autorităților române, fiind scutiți de o serie formalități și tratați ca făcând parte din Uniunea Europeană. Deci știți că ei partid, participă și la, și la competiții europene de sport. Ce ordini noua ordine mondială? Este stabilirea unui nou economice economic internațional sub directul control a unui organism fragmasonic mondial. Stabilirea și impunerea necondiționată a unui guvern, fra, guvern fragmasonic mondial care va fi manipulat în umbră de noua ordine mondială. Cucerirea și subjugarea prin mijloace economice a celor două supraputeri. Statele Unite Americii și Statele Unite Europei prin unirea lor. Alegerea și impunerea unui rege planetar unic, inițiat de maici de francmasoni, pentru a conduce guvernul mondial. Crearea și promovarea unei religii mondiale care vor coordona toate religiile Pământului în conformitate cu scopurile francmasonice, având în frunte un pontif mondial. Despre noua ordine mondială s-a discutat la Malta, decât trebuși și Gorbachev, și în 1991, domnul Bush chiar declară, a declarat intenția globalizării de unde pornește războiul din golf. Ce consecințe pot avea aceste nouă ordine mondială? Este negarea și anihilarea suveranității națiunilor. Toate armate lumii vor fi, armatele lumii vor fi puse sub autoritatea națiunilor unite. Se va elabora o singură Constituție Universală statele, urmând să se conduce după legile conforme acestei Constituții. Și se va crea o singură religie mondială condusă de un pontif mason. Doar vă atrag atenția că tot prin internet puteți găsi un site Super Memorandum de la Strasburg din de 25-29 iunie 1914, care a fost constituit din președintele Uniunii Europene, nu mai președintele, Guvernul și Biserica Grecii, Patriarhia Economică, Sfântul Munte Atos, cine a fost de acolo, Guvernul și Biserica Ciprului, Biserica Ierusalimului, Alexandrii, Biserici Slave, mă rog, Consiliul Mondial al Bisericilor și Biserica Albanii și care va intra în vigoare la 1 aprilie 2016 și se va aplica până la 16 august 2020. Apoi se va aplica menștiul. Până... Iată cam cine n ar trebui să ne așteptăm noi de la acest super memorandum de la Strasbourg din 25-29 iunie 2014. El ar un caracter secret. Când au aflat cetățenii Marii Britanii, au cerut ieșirea din Uniunea Europeană, ei au aflat, noi de-abia mai cum am aflat. Referitor la biserică, ce vor ei în 2017 să fie demontate toate ca mele și anvonul, icoane să fie numai, numai renascentiste și să se introducă instrumente muzicale și să nu mai poarte reverendă barbă și să nu, cumva, să țină predici antirasiale, să interzice privegherile în biserici și în mănăstiri. se va renunța la utrenie, se desfințează sărbătorile naționale, se va introduce sărbătoarea holocaustului evresc. Unul va prelua controlul bisericilor creștine, Ierusalimul va deveni capitală spirituală, unul va prelua rolul de guvern mondial și moderator. Iar bisericile vor accepta desfințarea statelor naționale. Asta vor ei în 2017. În învățământ să se anuleze în școli toate sărbătorile naționale și religioase. E ceva așa, o nebunie, o tâmpenie. Deci nu, nu, nici nu, nu vine să mai continue. Desfințarea educației religioase în școli. Vizite obligatorii la sinagogă și la moschei. În din dinazial, lecții de educație sexuală se, se desfințează facultățile de ideologie. Concedierea profesorilor, iar studiul se facă numai prin internet. Din puterea administrativ, toți cetățenii vor fi identificați electronic. Se va acorda statut legal tuturor emigranților. Drepturi pentru homosexual și căsătorii între persoane de același sex, tot în 2017. Case de toleranță pe lângă școli și cazări, desfințarea statelor naționale și crearea unui guvern mondial, abrogarea obligativității căsătorilor civile și religioase, obligativitatea încinerării morților, renunțarea la jurământ în instituții, se va renunța la botez, se va renunța la armate naționale și va fi doar o singură armată multinacională. Se vor monta camere de în toate instituțiile. Acest super memorandum a fost supus validării la un sivot. An Ortodox din Creta, între 17-26-2016, iar secret, dar nu a fost adoptat. Iar Biserica Ortodoxă Română nu a participat. Ceea ce spune aici este o aberație de, de, de, de, de rămâi uimit, nu? Or, vor ei, numai să fac o simplă încercare, așa să vadă opinia publică cum se poate, dacă se, se, se, se primește acest lucru. Ori este într-adevăr o nebunie, pentru că Dumnezeu, când vrea să pedepsească pe cineva, ia mințile. Și cu felul ăsta ajungem la concluzie. Pentru a combate eficient forțe negative mai masonerii, cei care au spus până acum, de, au arătat aceste lucruri pe care le-am spus până acum, de, ne povățuiesc să păstrăm o disciplină, responsabilitate civică, gândirii critică, o muncă cinstită, să nu cedăm dreptul de cetățean de a avea un cuvânt de spus. Cât este absenteismul ăsta extraordinar la noi în țară, asta dovedește că nu, nu luăm o atitudine sănătoasă împotriva acestor intenții diavolești. A te documenta serios și continuu despre masonerie, Forțele oculte și mare ordine mondială prin cărții mai apărut. Să analizăm oricare publicații sau discursuri masonice pentru a descoperi minciuni. Să nu te nicio structură internațională. Să iubești familia și neamul așa cum este, cu tradiții vechi și cu credință necredințită. Domnul Viorel și Camelia Roșu scrie într-o într carte adevărului cu tare, să urmărim cu discernământ programele de mass media pentru a recunoaște minciuna și a sezita intenția de manipulare. Să nu ne asociem în dispute dogmatice între ortodoxiți și catolici, să facem un studiu individual riguros ales în afara învățământului școlar, să reținem particip participarea la spectacole de muzică. nouă, să, să dezvoltăm idei celor din jur intențiile malefice ale masonării, să ne unim oricând pentru manifestări creștine și fapte bune, ceea ce doresc în continuare, da, celor două, da. Să cinstim eroii patriei și pe personalității de vază ale culturii românești. Oricum îți spăimântat de ceea ce am citit până acum și de asta, de super memorandul Strasburg, m-am gândit că singurul sprijin spre așa, nu-l pot găsi decât la Sfinții noștri contemporani. Pentru ei au o clară viziune și ne poate lămuri ce se poate întâmpla cu neamul acestor român, cu noi și cu neamul acesta. Și atunci, am găsit la domnul Ioan Ioanide în la Hristos că spune așa, Evreii au ajuns la o putere mondială considerabilă, dar și pe marginea unui dezastru cum încă n-au cunoscut. Procesul de judaizare a omenirii a dus la cea mai adâncă criză spirituală și evreii nu pot împiedica revigorarea, revirimentul creștin, cu toate că fac eforturi disperate să-i opună. Deși sunt bezi de putere și aproape de Imperiul Mondial, vor trebui să renunțe la ideea că sunt aleși lui Dumnezeu, să se supună adevărului și să intre în comunitate de dragoste a lumii. Dacă nu o fac în viitor, să nu acuze pe nimeni de suferințele ce se vor apate peste ei, priirea ta prin tine, Izraele. Așa spune domnul Ion Ionul. Foarte. Mi s-a părut extraordinar de interesant, ceea ce domnul colonel Burlacu, fost medic militar în război în răsărit și apoi fost deținut politic, spune în câteva cuvinte. Sângele jertfit împreună cu marea suferință a poporului român, vor determina marele salt spiritual care, de fapt, constituie țelul existenței noastre. Părintele Iustin Pârful Nădejdea salvării este în Dumnezeu prin tineri, printr-o viață morală spre regenerare spirituală, educație primită în familie, școală și biserică. Și atunci, binecuvântarea lui Dumnezeu, Va uda din Belșuc pământul românesc, și sufletul neamului. Părintele Arsenie papacioc. va avea neamul românesc, după părerea mea, o mare misiune. Pentru că neamul românesc nu a uitat de bătaia clopotel. Orice român are o mișcare interioară când aude bătaia clopeturilor. Acest mod de, de, de, de exprimare mi s-a părut extraordinar. Noi ar trebui să ne bucurăm, zice că trăim niște vremuri ca acestea de răstigniri pe cruce. Dar, până la urmă, tot părintele Iustin pârful ne Aduci o rază de speranță. România în viitor va avea un rol de mare cinste între popoarele ortodoxe creștine. Dacă biserica noastră este astăzi în starea aceasta de umbră, socotesc că este tocmai voința lui Dumnezeu ca atunci când va veni vremea să strălucească aceasta să strălucească mai mult decât soarele de pe cer. Căci nu se mișcă un fir de păr voia, fără voia mea, a zis Mântuitorul, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și Domnul Iminescu ne spune, ce e rău și ce e bine, întreabă și socote, da? Ce vreme, vreme trece, vreme vine. Da. toate sunt vechi și noi, toate. Ce e rău și ce e bine, te întreabă și socote. Nu spera și nu ați Ce val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Cum, cum o să facem ca lucrarea asta să... -a să a. Nu știu, vreți, nu mai de cât, da? Românci, 0,0. Ai citit citi și doi, domnul dacă mai aveți un. Da. Dacă, dacă îmi permiteți. Da? Da? De la Nisip până la Tisa tot rămâneul plânsumisa că nu mai poate streba de atâta străinătate. Din hotin și până la mare vin muscalii, dacă la De la mare la hotin, mereu calea noții. Din Boian la Vatra Dorni au umplut o milă și trăinul de tot Paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale, și-au făcut dușmanii cale. Din mari până în nu numai vaduri ca acele. Vai de piet român săracul, când rădă tot caracul, nici îi merge, nici se îndeamnă, nici este toamna toamnă, nici e vara, vara lui, și străin în țara lui. De la tună-ndorohoi, cu dușmanii împuhoi și se pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate când de cele pier, zboară pasările toate de neagră străinătate. Nu mai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara, sânul, cotul, frate cu român. De secură se tot pleacă și zvoarele i seacă sărac în țara sărac. Cine au îndrăznit, cine au îndrăgit străinii, mâncai ar inima câinii, mâncai ar casa pustie și ne în nemernicie. Ștefane, măriata, tu la putna nu mai sta Lasă arhimandritului toată grija schitului, Lasă grija sfinților în sama părinților, Clopotele să le tragă, ziua întreagă, noaptea întreagă, Doar să a îndurat, Dumnezeu, ca să se mântui neamul tău. Tu te din mormânt, să te aud din corn sunând, Și Moldova adunând. Dei suna din corn odată, ai s-adun Moldova toată, de-i de două ori, vin și cotri în ajutor, iar de-i sunat trea oară, toți dușmanii or să piară din hotare în hotare, între ciorbe și sponsoratori. Cine ne-au adus jidanii nu mai vază zic cu ani, ci se i scoată ochii se să rămână în drum ca orbii. Cine-au adus pe greci nu au mai putrezi în veci, Cine-au adus muscalii prăpădii ar focul jalii să-i arză, să-i dogorească, neamul să-i prăpădească. Cine ține cu străinii mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicie. Citiți doar și rugăciunea lui Ieminescu. Domnului, rugăciunea lui E foarte cât de actuală este această de doină.